Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Inemato vumannai chevet akhim gam yahad inemato vumannai chevet akhim gam yahad inemato inemato la la la la la la la inemato inemato Simon Tăbăcaru, unde stătea Simon Petru, când au venit oamenii lui Corneliu să-l spune că Simon Petru era pe casă și a avut o viziune. M-am explicat cum putea sta pe o casă, că la noi nu pot să stai pe casă. Să-l nu era nicio problemă să-l pe acel acoperit. În partea aceasta unde vedeți scoperița pe dedesubt este muzeu. Este muzeu. Pentru că s-a descoperit orașul antic de acum 3-4 mii de ani și te duci, pe dedesubt și calci exact pe nivelul orașului antic. Este o movilă. Se numește Tel. În acesta. Pe această mobilă a fost așezat orașul din vremuri străvechi. Avem 4000 de ani de, de existență autentificată. Pe această mobilă s-a făcut un monument de către un artist ebreu numit Monumentul credinței, și reprezintă Zerpa lui Sa și cucerea cerea Am văzut unde a stat pentru în casa lui Simon Tăbăcaru și acum vedem unde a venit să o învieze pe Tabita, această biserică numită Biserica Sfântul Petru <fie> pe postamentul palatului făcut de Iro. Ce vedeți acolo sunt câteva poloane reconstruite, exact pe femelia unde palatul. palatul. acesta este important pentru că l-au interogat pe Pavel. El s-a un discurs extraordinar, în faptele apostolilor 24-25, și în discursul pe care l-a sinut, folosit cuvintele formidabile, aș dori ca toți să fiți ca mine, în afară de la Dumnezeu. În cea mai mare parte este păstrat și se poate simți. Tiberiu, Pilat, prefectul iudei. Și este dovada că Pilat nu este un personaj mitic inventat de evanghelist, este un personaj real. Suntem exact în mijlocul banii principale a portului din Cezareea, cu piatra și lemn, care până astăzi s-au rezistat și au creat trei dane. Importante. Aceasta este zona principală. În baza dumneavoastră, vedeți cheiul portului. Tot ce este aici este visit, la acolo baza portul între timp, 2000 de ani au împlut cu nisip și este ce vedeți dumneavoastră aici și pe vremul, din aceast, de pe acest chei, plecau vapoarele în toată direcția militerară. Pentru că a fost-o luatul Petru, aici, în 2 ani de zile, iar a fost-o la Petru, l -a botezat pe Corneliu, ca aici în Cezarea. Reștinii au făcut o mare biserică. Primul teatru roman construit în Orient, pentru că până atunci era un teatru greșesc care era de un alt sistem. Teatru roman este o construcție integrală din teatră din tot. Amfiteatru era folosit numai pentru elemente de cultură. Nu se practica aici sporturi sau bătaie sau altceva. Pentru acestea era un alt stadion, amfiteatru. Multe din lucruri sunt făcute din marmură și granit. În Israel nu există marmură și granit. cea a fost adusă din locuri destul de îndepărtate, chiar la peste 1000 de km. A mai rămas foarte puține la fața locului, fiindcă Cezarea a fost folosită ca un fel de carieră de piatră pentru uh, arabii care au construit, în principal, uh, Aho sau și alte cetăți. Fiindcă veneau aici și luau, luau uh, coloane, luau capitelul. tot ce au fost bun și nu s-a distrut. De, de cai, aici aveau loc și lupte de gladiatori. Afeductul din Cezarea are 16-17 km. Se aduce apa din a, Muntele Carme, de la patru izvoare, în pantă constantă. O aduce până aici la acest castel de apă numit Nimfeu. De timpul acela circula între popoarele din jur o poveste scrisă de alții într-o carte că evreii au fost în Egipt, robi la, la egipteni, dar egiptenii i-au scos din țară pentru că toți erau bolnavi de lepră, să nu se îmbolnăvească i-au expulzat ei. Dar cum, printre popoare circula această bajocură că sunteți plini de lemn. Motiv pentru care Iosif Laviul scrie o parte împotriva lui Apion ca să combată această teorie. Și în Biblie citim foarte clar că dacă un om este bolnav de lepră și se vindecă, trebuie să aducă jertfă o pasăre. O pasăre o taie și cealaltă pasăre o înmoaie în apa și în sângele pasărei tăiate și îi dă drum. Deci gerfa unei păsări era jertfa pentru curățile de lepră. Și într-o dimineață, pe treptele sinagogii, găsesc evrei un mic altar și o cioară adusă în jerfă. Adică ce însemna? V-am vindecat de lepră. Evident că treaba asta a fost o jignire prea profundă pentru evrei. Și-au început bătaia cu sirieni. Romanii și aveau sediu aici. Deci guvernatorul roman, care ar fi trebuit să intre, să-i despartă, de partea sirionilor și bate pe evrei. Atunci evreii fug la Ierusalim, săriți fraților că ne omoară păgânii. Normal mă rog că Ierusalimul a sărit și de aici a început războiul. De aceea se numește Sinagoga Revoltei. Eu undeva aici s stat descoperit și ruinele ei. Ați vedeți arhitectura gotică deci, este ultima fază a cezarei. Deci, cezarea are o fază romană, a doua bizantină și a treia cruciată. În Sunt între 1100 și aproape 1300. Ceea ce vedeți aici este poarta din cetatea cruciată, mult mai mică. Ne suntem pe muntele Carmel, avem în fața noastră golful Aco. După cum vă spunem, acum vedeți foarte bine mausoleul, mausoleul lui pap, acel profet care a apărut în 1844, vă spune ceva, măi, interesant, și 1863, anul înființării adventismului, când vine Bahaul la, mesia Deci, iată, o religie foarte, foarte așa interesantă și care încearcă să meargă în paralel cu pe date. datele noastre, da. Ați aici o, o sumă imensă de bani și o plază, în continuu pentru, pentru reclama lor. E mult o filozofie, un stil de viață. Pe vârful acest de munte nu se făcea nici lubenință, și aici, în vale, unde ne ducem acum turenului, e o zonă mai bogată. Copiii din Nazaret te-au de dea apatul. Se duceau și mai furau și ei, nu? Asta era. Ufru. Atunci, oamenii din Cana ce spuneau? Nazaretul, toți, în Cristos Lumina Lumii, scrie foarte clar că Domnul Cristos nu se omărășat cu ceilalți copii la tot ce făceau ei. Motiv pentru care era bajopolit și suporta consecințele celorlalți, că de ce nu vin cu noi? Deci, spuneam, 105 este anul când Galileea este eliberată de regii Hasmonei și atașată regatului lui Iuda. A rămas aici până la finalul domniei lui Iroz, Iroz cel mare când a murit. Prin testament a împărțit la trei copii. Irod Antipa a primit Galileea, Irod Filip a primit partea unde ne ducem acum Golanul și Arhelau a primit Iudeia și si Samaria. Locul unde ne este foarte important în bun de vedere al istoriei biblice cetatea Dan, care este cetatea cea mai nordică. Când evreu vrea să spună toată țara, spunea de la Dan până la Belșeba. Dan fiind partea nordică și Belșeba fiind partea sudică. Între cele două localități ca 350-400 de kilometri de distanță. Cetatea Dan nu era în mod normal rezervată de și cum v-am spus, ei au Fugit din zona aeroportului, datorită presiunii filistenilor, și au găsit cetatea aceasta pe care au cucerit-o, au reconstruit-o și au dat numele Dan. Așa că avem faza uh, uh, timpurie izraelită, numitem perioada fierului, avem toată perioada fierului până la cucerire în 732. Și pe urmă există și de mai târziu, faza dreacă și faza romana. Deci are o durată foarte lungă cetatea aceasta. Însă, momentul de culme al ei a fost în perioada lui Ieroboam I, care a fost primul rege al regatului de nord, în 930 înainte de Hristos. Când Ieroboam I a devenit rege, a făcut o greșeală enormă, pentru că a amestecat tradiția cu politica el a fost rege, deci era un politic. Era fie Solomon? Uh, nu, no, el no, era dușmanul lui Solomon, no. deci, rivalul lui Solomon. Și Dumnezeu i-a spus, uite îți dau 10 bucăți din Mantaua aceasta, pentru că vei avea 10 de seminții din Israel. Deci el a fost ales de Dumnezeu. Trebuia să aibă încredere în Dumnezeu și trebuia să fie corect cu Dumnezeu. Dar când a ajuns rege, a spus, Ierusalimul a rămas capitala religioasă a tuturor evreilor. Oamenii mei se vor duce la Ierusalim la marele sărbători de Paște, Iom-Cipur și atunci dacă merg acolo s-ar putea să treacă de partea acelui rege. Hai să fac ceva să-i întrerup. Și el a întrerupt mergerea oamenilor la Ierusalim construind două centre religioase nebiblice. Dan și Betel. Acum vom citi din Biblie din 1-a împărați, capitolul 12, începând cu versetul 26. Și roboam a zis în inima sa, Acum împărăția se va întoarce spre casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui să aducă jerfe la casa Domnului în Ierusalim, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul lor, la Roboam, împăratul lui Iudar, și pe mine mă vor ucide și se vor întoarce la Roboam lui Iuda. Și împăratul s-a sfătuit și a făcut doi viței de aur și le-a zis, Este prea mult pentru voi să vă suiți la Ierusalim. Iată Dumnezeii tăi, Israele, care te-au scos din țara Egiptului și a pus pe unul în Betel și pe celălalt l-a pus în Dan. Și lucrul acesta a fost un păcat și poporul a mers până la Dan să se închine unuia dintre ei. Ceea ce vedem în fața noastră, în fața dumneavoastră este acest centru cultic în aer liber făcut de Ieroboam aici la Dan. Vedeți că suntem pe o movilă numită Tel, partea de jos a movilă este izvorul râului Dan, iar partea de sus este cetatea Dan, o cetate care era foarte bine așezată, deci mai întâi pe o movilă în care îi putea oferi apărare bună, și apoi avea apă din belșug, nu se punea problema apei. Lucru care era foarte important pe vremea aceea la o cetate. Uh, și el a făcut aici acest centru cultic, destul de mare. Are cam 60 de metri pe 40 de metri tot centru acesta cultic. Este în aer liber, deci nu este un templu. Fiindcă în antichitate se obișnuiau foarte multe centre cultice în aer liber. a explorat. Și când plouă, plouă repede și s-a dus. Așa că nu e o problemă uh, că stai în aer liber, că poți să stai destul de bine. În al doilea rând, uh, un centru cultic în aer liber era mult mai atrăgător, fiindcă toate elementele erau expuse și vedeau și ia ceva frumos. La templu aveai o clădire, aveai în înăuntru, nu-l vedea nimeni și era totul o inicmă. aici, când vedeau, uitați-vă, acea platformă, aceea este Bama, în ebraică, adică o înălțime, și pe acea platformă mai există încă o mică platformă, nu știm cât era de înaltă, 2 metri, 3 metri mai mult, nu știm, și pe acea platformă era visel. Deci imaginați-vă, la câțiva metri deasupra, un vitel de aur, în soarele acestea, cum arăta aici? Extraordinar! Extraordinar! Sunt la ochii. Și oamenii erau încântați. Deci observați că și în religie, ca și în comerț, există o puternică propagandă să te atragă. Să te atragă. Și oamenii sunt mai repede atrași de ce văd ochii decât de miezul problemei. Și le-au plăcut și au venit. În fața acestei platforme Bama cu vitelul era altarul de jerfă. Observați, aici este altarul de jerfă, vedeți că cadrul metalic arată mărimea lui. Și în jurul cardului metalic sunt pietele originale. Vedeți acolo sunt două trepte și dincolo vedeți cinci trepte originale. poate mai erau încă una sau două. Treuții mergeau pe acest zid foarte lat, peste un metru lățime. Iar în interior era un grătar de fier, unde făceau focul și puneau animale pentru jertf. Și vedeți pe toată suprafața aceea câte, uh, câte jefe puteau să pune. Cinci, zece oi puteau să pună odată. Deci era un altar destul de mare, unde se aduceau jertfări. Dar în fața aceasta, vedeți niște căsute, acelea erau casele preoților, unde se țineau hainele, se țineau uneltele, se țineau banii și toate elementele necesare slujirii. Deci tot complexul era format din trei componente. Înălțimea propuzisă cu vițelul, altarul de jertfă și casele preoților. Vedeți, Biblia ne spune că toți oamenii veneau de depărtare până la Dan. O înălțime asemănătoare se găsea la Betel, însă Betelul era foarte aproape de Ierusalim. Când au fost reforme religioase la Ierusalim în timpul lui Ezechia, în timpul lui Iosia, cei de acolo au venit la Betel și au distrus altarul de la Betel, fiindcă era un altar nebiblic. De ce nebiblic? că Dumnezeu a spus să nu aduci jertfă decât în locul pe care îl voi alege eu. Dumnezeu a ales ca loc Ierusalim. Deci doar în Ierusalim aveai voie să aduci jertfă. Și ei au făcut alte două locuri peste Ierusalim, la Betel și la Dan, care nu mai erau biblice. Și din acest motiv, reformatorii le-au distrus. Însă n-au ajuns până la Dan, care era foarte departe. Deci Dan este la peste 200 de km de Ierusalim pentru timpul, de atunci era foarte mult. Acesta a rămas până an. că dacă era mai aproape, nu rămânea până asta. Deci aceasta este înălțimea de la Dan. I-are două faze de construcții, deci a fost ridicată undeva în jurul anului 925 înainte de Hristos și a fost renovată, nu știm, poate de Aha, pe la 860-870, sau poate de Eroboam 2 pe la 780-770. Are două, două etape, ca să fie întreruptă și distrusă de către Asirieni în 732. Că citești Biblia sau să te duci la o biserică. Trebuie să o citești integral, trebuie să o respecti tocmai și trebuie să te duci la biserica care corespunde cu Biblia. Aceasta este lecția de aia. Oamenii acestea se închinau, după Biblie, dar pe jumătate. În perioada prostrului, mijlociu, adică epoca patriarhilor, Abraham, Isaac și Jacob, cetatea era exact aici unde vedeți dumneavoastră. Și prima fortificație a cetății a fost cu zidărie din cărămidă nearță. Cu 2000 de ani înaintea romanilor, cananiții cunoșteau arța bolții. Adică din cărămid în boltă se poți face o deschidere. Poarta era de fapt un complex. Vedeți, acesta este complexul cu mai multe camere. Era centrul cetății și uh, paza principală a cetății. Uh, importanța acestei polți este vechimea ei. Pentru că ține din epoca patriarhilor, 1800-1900, înainte de Hristos. După etapa aceasta, care nu toate țin foarte mult, au inventat un nou sistem de zid, val de pământ. Și poarta și zidurile de atunci le-au acoperit cu pământ și au făcut un val foarte mare, numită fortificație val de pământ, care a ținut epoca bronzului târziu. De fiecare epocă și are sistemul lor. Când au venit evreii, au făcut alt sistem de ziduri, ziduri din piatră, pe care le vom vedea acum. Deci vedem trei, trei sisteme de zidărie. Sistemul de zidărie poartă cu cărămidă nearsă, sistemul val de pământ care a acoperit toate acestea, și al treilea sistem, zid din piatră, zid clasic din piatră. de avocado. Avocado. În lumea... Orientul Mijlociu, Poarta Cetății reprezenta sediul sau centrul unei cetăți, ceea ce am putea numi astăzi primărie, judecătorie, notariat, poliție și armată, toate erau la Poarta Cetății. În acest motiv, poarta era o construcție destul de mare și foarte importantă. Poarta Cetății, da, este cel mai mare complex, și cel mai bine conservat. Vedeți că am arătat trei poști. Poarta numărul 1, poarta numărul 2 și aici este poarta numărul 3. Și se continuă încolo, iarăși poarta cu patru camere foarte, foarte mari. Deci observați cât de mare era complexul porții cetății Dan. De ce? Pentru că aici aveau loc tot felul de evenimente. Primul eveniment pe care am să vi-l citesc este din cartea lui Ruth și chiar câteva versete vi reciteți, ca să vă puteți da seama cu exactitate de evenimentele care se întâmplau aici. În capitolul 4 spune Boaz s-a stuit la poartă și s-a așezat acolo. Iată cel care avea drept de răscumpărare și de care vorbise Boaz trecea pe acolo. Și a zis tu cu tare abate-te și stai aici. S-a bătut și s-a așezat. Și a luat 10 bărbați dintre bătânii cetății și a zis, cedeți aici și s-au așezat. Banca aceasta este din vremea aceea, 3000 de ani vechime. A zis, 10 bărbați, stați aici. Și ei erau pe punctul sau pe în valoarea de judecători, mai mult decât martori. Ei erau cei care confirmau evenimentul care avea loc. Și ce are loc? Mai întâi are loc o tranzacție. Deci vrei să cumperi uh, partea de moștenire a fratelui nostru Elimelec cu băieții lui? Ce vreau? Bun, hai cumpăr-o! Și când au auzit condiția, că nu, nu o cumpăr. E, dacă nu o cumperi, tu o cumpăr eu. Deci ce avea loc la poartă? Cumpărăturile, nu? Nu se făceau acte, nu, nu, nu comersul. Tot un comerț. hai să zicem. Dar era un fel de cumpărare mai interesant, adică, Contract. Eu am pierdut toată averea, nu mai am nici copii și mi-am pierdut și numele. Și ca să nu se piardă numele meu și cu averea mea, vărul meu sau o altă rudă avea dreptul să cumpere acest lucru, adică să le răscumpere da. și lucrurile acelea să poartă mai departe numele meu. Deci era o cumpărare mai deosebită. Era uh, un, un act mai deosebit și se făcea la poartă. După ce are loc acest lucru, deci voi sunteți martori astăzi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era a lui Elimelec, a lui Chilion și a lui Mahlon. Chiar și pe Rut, Moabita, soția lui Mahlon, mi-am cumpărat-o de soție, ca să ridic numele mortului în moștenirea sa. Aceasta a dânea căsătorie de Leviral. Era un sistem. Și acum are loc al doilea eveniment. Care? Căsătoria. Unde? La poartă, în prezența martelor. Domnul să facă pe femeia care vine în casa ta, ca pe Rachea și pelea care au zidit amândouă casa lui Israel, câștigă ți putere nefrata și fostul nume în Betlehem. Deci, cumpărare, răscumpărare, căsătorie. Evenimente care aveau loc la poartă. Al doilea eveniment foarte important. Când venea regele prin teritoriu, vedeți unde mă găsesc, este ceva mai special. Doamnele acestea stau pe niște pietre și mai speciale, unde se punea niște stâlpi, se făcea un baldachin. Sub acest baldachin se punea tronul regelui. Și atunci regele începea judecata. Priviți acel tablou de acolo, vedeți regele pe tronul lui, vedeți? Vedeți oamenii care vin la judecată, rând pe rând, așteptau acolo în parcare, cu oițele, cu răduța, cu, nu știu ce, cadou și veneau la regela judecat. Și a doua problemă era să-i facă dreptate regele sau judecătorul important care era tu. Și acum mai este un alt eveniment pe care o să îl citim în Cartea Proverbelor, ultimele versete din Cartea Proverbelor. Gândiți-vă că sunteți în zi de sâmbătă, nu există templu, nu există biserică, nu există sinagogă. Ce făceau oamenii zile de seba? Ei nu au aportat cetăți. Aici povesteau, poate cântau, poate se și rugau. Deci aportat cetăți avea și un rol de un fel de biserică. Dar oamenii vorbeau, pe ce fac ai noștri? Jumătate stau în biserică, jumătate stau pe faul și povestești. Ce mai știi ai cumpărat, ce mai făcut, ai făcut, ce mai ai aranjat, trebuie. A, discutau și oamenii atunci. Cine ți-a făcut cămașul asta? Cine ți-a cusut-o pe aia? Ce ai făcut cu cealaltă? Discutau. Și acum ascultați. Multe fiice au lucrat cu vrednicie, dar tu le întrești pe toate. Farmecul este însălător și frumusețea este deșartă. Femeia temătoare de Domnul aceea va fi lăudată. dați din rodul mâinilor ei și propriile ei lucrări s-o laude la porțile cetății. Domnilor, laudați vă femeia la poarta cetății. Poftin. Claudia. Tu ești un repetiitor să fete fete. Ton, nu. Da? nu se nghesuie nimeni, nu? Iubita mea. Hai, să perla un. Te laud că ești o soție de o servire. Ce-aș fi eu? Ce-aș fi eu fără tine, iubito? Nimic. Îți mulțumesc că existi și că-mi parfumezi viața. Alt bărbat acum, altă femeie, vă rugăm. După tine totul va păli, Sorina, așa Nu am vrut să fiu prea pompos ca să minimalizez ce urmează, dar vă rog, domnul Mihai, aveți nevastă aici. Hai Bărbatul a și fugit. Să lăudăm femeia la poartă. Eu vino. Vino mă, bărbate și laudă-mă. Pe cuțule. Nu cuvânt de laudă de acolo. Păi nu merită. Pentru că ieri s-a despărțit de grup. Spune-mi un compliment. un compliment. Complimentul este MC bărbate extraordinar învești. Te iubesc, draga mea. Și martorii au consemnat. Băgă ți-ntoarce pe jos acasă. O cere de căsătorie încă o dată. Corneluța mea. Iubito, De aceea ne vom lupta să fim un exemplu pentru cei care vin în urma noastră. Ai auzit Roxana Vasile din Spania, de unde ești? Hai, Ester, De ce fug bărbații? Da. Ești să vin cuvintele, cuvintele mari se spun, spun acasă, nu în public. Da, deci cuvintele mare acasă, nu, da, deci acasă, nu Zise fratele Lazăr ca nu cumva cineva să... Cine mai, ce ce mai pentru că în public nu cred că e cineva care să spună cuvinte. Da, da de ce? De atunci să să fratele peicu a spus. <laughs> Portat în prins de nu, mă refer la primele cuvinte. Așa de de Spre banias. În like oh no. zona aceasta, unde erau și evrei, în era evreu, și erau și pagani, deci influența rabinilor era mult mai mică, datorită periferiei unde ne găsim. Domnul Hristos vine cu ucenicii săi din zona Galilei, vine aici. Și le pune o întrebare foarte interesantă, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Și ucenicii au răspuns, pentru că erau niște băieți interesați, mai trăgeau și ei cu urechea în dreapta, în strânga, ce vorbesc cu oamenii. Pre toți oamenii spun că ești un profet. Unii că ești Ilie, alții că ești Ioan Bocântătorul, alții că ești Eremia, dar nu se urcă mai sus de ideea de profet. De ce profet? Bun. Atunci Domnul Hristos spune a doua întrebare. Dar voi, voi cine ziceți că sunt eu? Atunci Simon Petru, fiul lui Ionă, a răspuns și a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului Celui Fiul. M-am bucurat dacă în locul acesta ne-am gândit mult mai serios, care este credința mea, care este declarația mea de credință față de Hristos, pot să spun cu toată inima că Isus este Domnul meu. Cred în Domnul Isus și în toate lascuri De iubită e plin drumul meu, dar eu cred și-L Mergem să vizităm zona păgână. Zona păgână. Aici avem un altar de tămâie. Deci care exista la orice templu și unde se punea ceva un păraș cu jar și pe acel jar puneai tămâie. De ziua împăratului toți oameni trebuiau să aducă tămâie împăratului ca un act de supunere și ca un act de închinare. Pentru că împăratul era socotit zeu. Creștinii au avut mari probleme cu acest altar pentru că ei nu puteau să aducă tămâie și de atunci de aceea a persecuția. Erau trei, trei categorii: unii care aduceau tămâie, alții care nu aduceau tămâie și alții care cumpărau un bonuleț care dovedea că a adus tămâie, dar de fapt n-a adus. Erau o <amania> fel de schimb, compromisuri. <ând> nu dedicată un creàng, era o Și cum vedeți aici această curte interioară, Avată cu aceste niște zeapta stângă. Iar în, în zona aceasta, la o sărbătoare, undeva poate luna mai, iunie, nu știu exact ce zi era, toți păstorii din zonă veneau aici și alegeau un țap. Și spune, acesta este țapul pentru pan, care îi dedicăm lui pan. Ei făceau un cerc și țapul era în mijloc și începeau să cânte din fluie Acum țapul încerca să scape. Și când într-o parte, când în alta, el face așa un pic de figuri și spune, „Ah, uite, țapul dansează. <laughs> dansul țapului păroc. Dar era încercările lui de a scăpa. După câteva distracții cu muzicuța și cu dansul țapului, apoi îl sacrificau, îl aduceau jerfă și oasele lui și ce mai rămânea din el, le îngropa în aceste nișe. Pentru că spunea că acela este un țapă sfânt dedicat zeului pas. <fie> Teritoriul acesta <fie> e bine <fie> lor, odată cu Hașmonei, la anul 100, însă majoritatea populației era tot bădină. În anul 4, înainte de Christos, vine fiul lui Rodi, Rod Filip, care el are această parte repartizată, era regatul lui Iuda, bineînțeles. Însă el mutându-se aici cu capitala, zona câștigă importanță, fiindcă era o capitală de provincie. Acestui Rod Filip stă până pe la anul 37 când moare și în locul lui vine un nepot al lui, Rod gripa I. Istoria e un pic mai complicată ca să vă spun toate datele. Acest Irod Agripa I, prieten bun cu Caligula, Caligula îi dă mai întâi provincia aceasta ca Treta Arc, adică un grad un pic mai mic decât Rege, iar în anul 41 îl numește Rege al întregii Iudei. Deci și-a început lucrarea aici, la Cezarealul Filip Irod Agripa I. Și apoi ajunge rețea tuturor cu capitala la Cezare și va muri în anul 44. Când va muri el, băiatul lui care avea 17 ani va fi numit Tetrar, tot în zona aceasta, și va fi Roda Gripa II. Și Roda Gripa II stă aici până în anul 90, când se termină dinastia lor și se termină cu regatul lui, lui Iuda. Și în perioada aceasta lui Agripa, S-au construit aici palatea în mai multe etape, bineînțeles. Ultima etapă este Iroda Gripa 2, care a tașit cel mai mult și acum dumneavoastră vedeți urmele palatului său. <fie> ver cara raportează trei predici extraordinare, predica aceasta, predica parablă care a ținut jos în vale, pe o bărcuță, în fața unui mic golf de sub noi, și a treia predică este pe muntele măslinilor la Ierusalim, predica de-a doua venit. Predica de aici reprezintă principiile de bază ale creștinismului. Ce trebuie să crezi și să faci ca să fii un creștin? Parcă a uitat că este pe un pământ blestemat, și s-a adresat oamenilor în limbajul cerului. Oamenii au încercat să găsească bucuria în mâncare, în băutură, în distracții, în bani, pe toate, nu-s fericiți. Însă fericirea care o cauți spre motive neegoiste, o cauți cu Isus Hristos, este durabilă, este veșnică, este nobilă. Galilei, Minterna, warm and firm, se este rupa Porcilor. Acolo se crede că au căzut porții mari. Observați? Dacă voi uitați drept în față, în stânga e verdeață, în dreapta e și la mijloc o porțiune a, întunecată. Acolo e rupa Porcilor. Pentru că este așa o prăpatie adâncă. Au povestit marinari care au văzut și valuri de 4 metri ca acest plac. Pentru o corabie ca aceasta era periculos, dar una micuță care avea deseane de apei cu vreo 30 de centimetri, va da seama ce a însemnat o furtună ca aceea, aproape își servicii Ce n n tare. Nu, le faci un grozav. Absolut nesărat, fără să știi. Ba, foarte mult de mai. și cu se Este variantă catolică, una ortodoxă, una protestantă, mă rog. fiecare. De ce? Pentru că Biblia nu ne spune și unde a avut loc evenimentul, ne spune doar evenimentul. Aici ceea ce comemorăm noi este bunavestire, adică Îngerul Gabriel vine la Fecioara Maria și o anunță că va fi mama Domnului Hristos. Ei, unde s-a întâmplat acest eveniment nu ne spune Biblia. Ortodoxii spun că evenimentul s-a întâmplat la izvor, când Maria s-a dus să ia apă pentru casă, deoarece marile evenimente biblice se petrec la izvor. Și avem câteva în istoria Vechiului Testament. În micul sat Nazaret, izvorul era unul singur și era, uitat ai vedeți, o pasă mare de pe și în spate o altă foastă și la marginea acestei foaste era unul izvor care se cum purge, iar biserica a fost făcută peste acest izvor. De când ar trebui să fie altarul bisericii, acum este izvorul. Noi vom intra în biserică și veți vedea acel izvor de 2000 de ani, unde, după tradiția ortodoxă, Maria s-a întâlnit cu Îngerul Gabriel. Pozaicul din fața dumneavoastră vă reprezintă pe Maria la izvor, vedeți izvorul, de Gabriel care vine și îi face anunțe. Din acest motiv, aici avem prima locație, Biserica Ortodoxă. Biserica Catolică spune Maria dormea, era în casa ei când a venit Îngerul, timpul nopții. Când ați văzut filmul fireli vedeați că ea dormea și intră o lumină puternică pe geam și acela a fost Îngerul. De aceea, buna vestire după tradiție catolică este deasupra Casei Marie. Ne vom duce acolo, vom vedea biserica, vom vedea o groapă spun uite aici la Casa Marie, și fiecare și-a făcut bisericuța unde a crezut el. Acum nu comentăm acest lucru, nimeni nu știe exact unde s-a întâmplat, evenimentul în sine venim să îl comemorăm. Bisericuța aceasta ortodoxă a fost pictată de statul român, cu banii statului român și doi pictori români, pe despisania pe, deasupra ușii la intrare, deci în interior. Dacă vă uitați, o să vedeți scris în românește cu toate datele respective despre pictură. Motiv pentru care uh, suntem foarte bine veniți aici și toți ne îndrăgesc că le biserica, nu? La și acest mozaic tot de român este făcut, de aceea uh, este scris în limba română. las las la l loc, l loc, Cele două tradiții ale Bunei Vestii, tradiția ortodoxă pe care am văzut-o, Biserica Isborului se numeste sau Biserica Angelui Gabriel. Și aceasta este a doua tradiție catolică, care este deasupra Casei Marie. Așadar, atunci când vom în biserică, vom vedea undeva la bază, în subsol, o grotă despre care se crede că este Casa Mariei, Avem documente foarte clare, Că suntem pe vatra satului Nazare. Ce s -o că satul era pe această zonă, aici era Casa Mariei și puțin mai puțin casa lui Iosif. Deci în la sat, iar acum vom merge în casa lui Iosif, unde practic Domnul Hristos a trăit 30 de ani. Pentru că a, el nu s-a născut aici, aici era Casa Mariei. Însă când îngerul i-a vorbit lui Iosif, Iosif deja a luat-o la el acasă. Apoi ei au plecat la Betlehem, s-a născut în Betlehem și când s-au întors din Egipt, urmă au locuit în casa lui Iosif. Nu știu ce s-a întâmplat, că a trecut probabil o jumătate de an de când a plecat Iosif și s-a întâmplat cu copiii lui. I-a lăsat cu cineva în familie, fiindcă ei s-au dus la Betlehem, apoi au urmat o serie de evenimente și s-a întârziat destul de mult. Însă pe au întors și au locuit aici până când Domnul a plecat în lucrare. Uimirea Mariei, cum tocmai eu, și încercarea Îngerului de a o convinge. Da, tu, tu ești alea asta, tu vei fi. Deci, artistul a redat foarte frumos acel discurs între Înger și Maria. Vedeți aici în stânga, dreptele care cobora în grotă. Pe fereastră, vedeți de asemenea, în fundul grotei. Deci sub noi era o casă. Se crede că este casa lui Iosef. Isus se Isus se scutură. E bine ar fi dacă o oră pe zi a medita la viața Lui. Suntem aici ca să înțelegem ceva mai mult din viața Lui Isus. Amin. Comităm Amin. Amin. în partea dreaptă pe un, uh, un munte. El a întradus muntele furioșilor. În Biblie se spune Sfințiana Muntelui unde l-au adus oamenii pe Isus Hristos, când în sabatul respectiv le-a prezentat documentul cel mai clar în favoarea lui Mesia, când a citat Isaia 61. L-au adus aici ca să-l arunce în prăpastie. Am ajuns pe muntele Curioșo, strâncearea muntelui, cum spune la noi Biblie, zona arabă. Aceasta este ustoi de vedeti vedeți acolo pe propastie. Deci, tot. Și noi o să mergem pe sus muntei, să o să vedem și de jos în sus. Uitați, uitați cât e nepropăstios, vedeți? De acolo să acolo sus, Acolo, de acolo sus din vârf. Mea am fost în vârf, dar în partea de sus și acum a vedeți de jos. În, în curte este un bazin de apă, o piscină, destul de mărișoară, unde poți să înnoți un pic, să te speli, să te uzi și apoi să faci alergări, gimnastică greco-romane, orice ce ține de, de mișcare. Tot ce ține de mișcare se face în curte. După ce ți-ai făcut această încălzire și, mă rog, pregătire, până mai intrăm în baia propriu-zisă să ne spălăm. Da, este... Una dintre cele patru camere ale voi. deci o baie avea patru camere. Prima era apotisenium, unde dizai uh, trocată și te spăla. A doua era reptarium, a treia sandarararum ca partea Jacuzzi. Sandarul și sandarararum corespunde cu sauna uscată și sauna umedă. În vremea română nu era încă săpul, nu se știa de săpul. Și atunci oamenii stăteau foarte mult în amul, să mai bine și cu anumite pietre sau altceva, să trecau până se deci, urățau bine pietre. Cam atât era în etorul. Deci suntem pe Cardo. Îți deci, am spus că orașul acesta care a avut multe, multe faze, în perioada uh, greacă, în perioada irenistică, s-a numit Citopolis. În perioada romană, bizantină s-a numit tot citopolis, dar i s-a mai adăugat încă un nume. Numele ebraic este Bet-Shad, iar acum s-a reîntors la vechiul nume Bet-Shad. Romanii când au reconstruit acest oraș în secolul II, au venit cu proiectul lor foarte simplu și foarte clar, o stradă nord-sud, care o avem în față, este Cardo, și o stradă est-vest, care se numește Decumaru. La intersecția celor două străzi era de regulă cădirea principală a orașului, care îmi spune astăzi primăria, judecătoria și centrul orașului. Ei îi spuneau Basilica, de unde este numele Basilică Biserică, deci Basilică Biserică, de acolo vine, pentru că când creștinii au început să-și construiască biserici, au folosit ca model această clădire romană din centrul orașului numită Basilică. Iar templul acesta lui Dionisos este cea mai clară dovadă a putremului care a avut loc. O să coborâm și să vedeți coloanele din templu unde sunt acum. Că vedeți dumneavoastră a fost acoperit cu pământ, coloanele, cu prezentație. Uitați-vă coloanele. Coloanele aveau peniclor o gaură unde băgeau în un fier, ca să le lege între ele, să nu cadă chiar atât de sordar. Dar un cutremur nu, nu țină nimic. Cetățile erau cum suntem noi acum, fără ziduri. Însă prin secolul 3, încep să vină barbarii, invadează Imperiul și atacă cetățile. Atunci oamenii s-au văzut nevoi să construiască ziduri. Evident și Bersianul și-a și făcut zidul. După ce și-a făcut zidul, populația s-a mulțit. Și nu mai aveau unde să facă case. Zidurile nu le puteau împinge, că erau mari și groase. Atunci, în interiorul cetății, au folosit orice spațiu ca să mai construiască ceva. Și pentru că această stradă, Silvană, era foarte lată, au mai făcut un rând de case în stradă. Observa, ăsta, ce, ce avem aici? Ce avem aici? Aceasta este toaleta romană. Asistent la un program nu de 2 pop. A? Nu uita, nu uita, că-ți te va tima, Dumnezeu l-a judecat a sa. A ieșit în strada fericirea și a toți strigat la noi, să vă opriți. Eram atât de priși cu ale noastre, încât a fost prea greu să o auzim. Este varianta scrisă, a fost Stimată sora Lucreția, pe baza mărturiei tale în Domnul nostru Isus Hristos, ca mântuitor personal, ca pastor al Evangheliei, te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Salva, salva, pe vești cu Isus voi domni. Salva, salvat, cânta voi și îl voi prea Iar în Biblie spune că. Locul unde s-a înmulțit pâinea era un loc cu multă iarbă. Unde este multă iarbă? Unde de sunt izvoare. Sope, nu? Și atunci dacă sunt șapte izvoare, ei mai multă iarbă. Deci acesta ar fi un element. Al doilea element spune, era într-un loc pustiu, departe de orașe. Vedeți de unde am venit noi, de unde am mâncat. Acolo era ultimul sat, Mica sau Magdala. Și următorul va fi Capernaum la vreo 3 km. Iar altul undeva sus pe deal la vreo 4 km. Deci, într-adevăr, este un loc mai pustiu, nu nu este lângă o localitate. Deci, aceste elemente conduc la ideea că minunea a avut loc în zona aceasta. Momentul în care creștinii au început să construiască biserică și au pus întrebare, ce fel de stil vom folosi? Nu o să putem lua uh, templele păgâne, că au fugit de la templele e păgâni. ne depărtăm de ele. Nu o să luăm modelul sinagogii, fiindcă evreii ne-au dat cu piciorul și sunt dușmanii noștri. Nu o să luăm modelul lor. Ce model luăm? Atunci au spus, vom lua modelul uh, basilicii romane. Basilica este casa împăratului. În locul acesta, prima biserică s-a construit în 355 de către un evreu convertit la creștinism din orașul Tiberia. Se numea Iosif. El a făcut o biserică mică, de vreo 15 metri pe 9 metri, păstrând în centru bisericii, adică unde ar fi altarul, piatra, unde pretindeau că Domnul Hristos a pus pâinile și a pus peștii ca să-i binecuvânteze. În 480 s-a construit o altă biserică, mai mare, gen basilică, exact pe mărimea care o vedem pe cea de astăzi, și care era compusă, deci, o biserică bizantină din trei părți, O parte care era această curte, cu stoa de jur în împrejur, și cu o fântână în curte. Era modelul. Pentru ca omul care vine la biserică să se rupă de exterior, să aibă un spațiu intermediar așa de de a-i crea atmosfera bisericii, să nu intri direct de afară înăuntru. Acesta este pridvorul bisericii în fiecare duminică. Uh, creștinii luau Sfânta Cină. Când luau Sfânta Cină, rămâneau în biserică doar cei care erau botezați. S-au așezat în număr de aproape 5.000 și Iisus a luat suinile și mulți a împărțit celor care se deau la fel din peștișorii cât au <truzie> lui, este locul numit Mensatris, adică Mata lui Hristos. Eveniment care este descris în Ioan, capitolul 21. Șapte din ucenici au urcat în corabie și au plecat la pescuit, Însă, toată noaptea n-au prins nimic. Dimineața, când se întorc în, în, în stat, oamenii stau pe mal să cumpere pește. Zice, N-aveți pește? Nu. Bine, dar a zis că vă duceți la Iisus și vă învăță să fiți pe scar special. sau chiar nimic n-a scris. Și făceau va de ei. Și ca să nu rângă oamenii de ei, nu s-au mai pus acasă, au venit aici mai departe și să ne ducem pe la miază, că nu mai e nimeni acasă, că ne-i rușine. Și de aceea veneau rânguazii. Și când erau așa, de veșurile departe, Domnul Hristos strigă la ei. Zice, băieți, aveți ceva de lucrare dar nu mai pot să tragă pe că era un farit din Arkipira. În secundă Este domnul. Suntem chiar în mijlocul orășelului Capernau. Dacă numele ebraic este corect, care seaze Farnaum ar fi satul profetului Naum. Dacă acest nume respectă exact toponimicul respectiv. Farnaumul este la granița între Galileea și Gaulaniti, adică teritoriului uh, Irod Antipa și a fratelui său Irod Filip, motiv pentru care era oraș de graniță și existau vameși, printre care era și Matei Vameșul. Pe malul de nord al lacului Galilei, o populație aproximativ 1500 de locuitori și s-a găsit și o cazarmă uh, militară, nu se știe dacă era romană sau erau soldații lui Rod. oricum exista aici uh, o cazarmă militară. Ceea ce e foarte important, între cele două clădiri mari, biserică și sinagogă, este un grup de case care se numesc insule, adică între patru străzi, aceste case una între foarte înghesuite, că abia poți să, de, să înțelegi cum mergea de la o casă la alta și aceste case vechi de 2000 de ani ne arată cum locuiau oamenii pe timpul Domnului Hristos. Unde ne găsim noi evident era o altă insulă și aici în mijloc este casa lui Petru prin tradiție, evident, casa lui Petru, care a devenit casa biserică până în anul 300 și ceva, iar când s-a liberalizat creștinismul, au construit în jurul ei biserica. Trei faze succesive de biserică s-a construit, sub formă de octogon, era un model care se folosea destul de des. Când evrei împreună cu Persii au venit și au distrus biserica. Iar în 628 vin bizantinii și distrug sinagoga. Și în 638 vin rabii și i-amătura pe toți. Cam asta este istoria de aici. Deci, perioada bizantină, 300-600, este epoca de glorie și a bisericii și a sinagogii. În această casă, Domnul Hristos iese din sinagogă în ziua de sabat și vine în casa lui Petru și a pe soatra lui, bolnavă de, probabil, malarie. s a vindecat -o. În timpul dimineții, în sinagogă, s-a confruntat cu un nebun care a torburat linistul. L-a scos demonul din el și l-a linistit pe om. Iar seara, o mulțime de oameni vin la ușa acestei case și Iisus îi vindecă pe toți. Deci este locul unde a avut loc cele mai multe mine. Într-una din case ca asta era fica prezbiterului sinagogii pe care Domnul Hristos a înviat acea copilă de 12 ani. Tot aici, vă dați seama, minuni. În drum de la mare și până aici s-a întâlnit cu femeia bolnavă pe care a vindecat-o. Deci cele mai multe minuni. Și cu toate acestea, când Domnul Hristos a ținut predica Iisus pâinea vieții, Ioan capitolul 6, au vorbirea asta e prea de tot. cine poate să o supere? Și ei l-au lepădat pe Isus. Motiv pentru care tu vai de tine, Capernaum. Acesta e Capernaum. ducem să vedem sinagogul. Dumneavoastră să vedem că avem o clădire cu două stadii de construcție. Avem lucrarea din piatră neagră de bazar și lucrarea din piatră de calcar albă. Primul nivel de călcare, cel de jos, și cu primul zid, reprezintă sinagoga din timpul Domnului Cristof. Sinagoga, locul de închinare și sala de mese, locul de întâlnire. Orice manifestare a, a comunității se făcea aici. Nunți, ocazii de sărbătoare, se făceau aici. Deci au făcut acum 2000 de ani niște condiții care nu le avem noi astăzi. Să vedeți dumneavoastră! Deci sinagoga întotdeauna are lângă ea niște dependințe pentru celelalte lucruri. V ați ați văzut, direcția sinagogii este tot din Ierusalim. Deci fața ei era acolo. Însă în, în fața sinagogii erau trei uși. Două mai laterale și una la mijloc. Deci intrarea erau pe acolo. Atunci toți au fost intrarea, dar, e nu normal să faci intrarea prin spatele a Acolo era vol, nu? Atunci, a nu? Și atunci au spus, de ce au făcut treaba asta? Și tot i au găsit o soluție pentru ca să-i vadă pe cei care vin târziu la Sinatra. <laughs> Băvirea e foarte mare, a avut balcon, unde stăteau femeile, deci în sinagogă stau numai bărbații, pe margini erau două rânduri de bănci de piată unde stăteau oamenii mai bătrâni și pe mijloc era locul unde fie stăteau în picioare, fie aveau bănji de lemn, nu putem spune exact, oricum o sinagogă foarte, foarte mare și a funcționat până în anul 628 când a fost distrusă și renovată undeva pe la 1900, nu chiar foarte corect, dar atunci au renovat o Franciscanii, pe la 1900, și a rămas așa cum au renovat o ei. Mergem să vedem și alte De, ce la de ce nu 3, de ce nu 1, de ce 2? Acum puteți vedea în fața dumneavoastră. Uitați, aceste conuri este partea de jos a morii, iar cealaltă parte este partea superioară care se așează pe con, se pune greul în oala aceea. Și vedeți două proeminențe din piatră în afară, unde se bagă niște lemne, au un și un cui ca să nu cadă lemnul, și atunci două femei învârt pietroiul la mare. Ce zici, ușor sau e greu? greu. greu. greu. greu. greu. E greu. greu. Ei, dacă vrei să o tragi în pietră pe pietena ta, te faci că împingi, -o... o lasă deasupra, tu vezi? Da? Da. Așa că trebuie să vii la moară cu o pietră bună. bună. Să nu te tragă în piept, Să tragă două egal. Când beata femeie trebuia să-și caute o și că nu putea să măcine singură, venea și măcina, pe urmă să ducea să aducă apă de la o jumătate de kilometru sau de la un kilometru, -a, -a, pe urmă a m -a m -a să facă pâine, pe urmă -a m -a m -a. să facă cutare și când venea bărbatul ca să-i făcut cutare. Și ultimii apar. Degustați, degustați. În Cana Galilei. Zile sunt și fericire, la mulți ani să trăim. de a noastră, statul la noastră este muntele lui Efraim, si deja am de pe aici încolo, este platoul lui Beniamin. Și acum noi suntem cam în dreptul pe terus. Mă alegeți, vedeți, Efraimul de sud, un alt grup care urge în jos. Naomani, Aici este Nauman. Amitirea Naman sirien Generalului care s-a scotat de-o zanii mi Da Da nu sunt Uite-așa sunt, uite sunt de Uite-așa sunt de curmale Deci localitatea Valvier de Este un loc unde evrei a stăposit după s Nu se știe exact unde aici Pentru că nu, nu s-a portuit unor oraș. au făcut doar corturi S-au văzut ce We are recording Contains all the elements of a fantastic drama which Jews, Romans, and idealists fight to the death in the movie. Unlike real life, no. One... <laughs> Deci, cuvântul Masada în limba ebraică înseamnă fortăreață naturală. Deci este un cuvânt cu o fortăreață naturală se numește Masada. Însă aceasta este Masada Masadelor, pentru că este cea mai grozavă fortăreață naturală și cu cea mai grozavă istorie. Din acest lanț muntos care l-am văzut și pe lângă care am venit se desprinde stânca aceasta fiind izolată de restul prin niște văi adânci. O să le vedeți în spate. De aceea era foarte greu de urcat pe această masă. Singura posibilitate era cărarea care era pe sub cabină, și poarta pe unde am intrat care se mea cărarea șarpelui și poarta șarpelui. Tot ce vedeți dumneavoastră pe această încă a fost construit cărând în spinare cu oamenii și cu măgarii toate lucrurile. Masada a fost folosită și de regii Hașmonei și mai târziu ca o fortăreață fortăreață militară pe granița de răsărit a țării. Aici erau uh, atacurile mai mari și de-a lungul acestei granițe erau o mulțime de fortărețe. Cea mai puternică a fost Masada. Însă Irod a venit în anul 40 să își ia în primire regatul lui Iuda. Evreii l-au primit cu pietre și a trebuit să fugă. Și în, în spaima lui s-a retras la Masada cu familia și cu puțini soldați care îi aveau. I-a lăsat pe toți aici și el s-a dus la Roma să ceară ajutorul romanilor. Și trei ani de zile familia lui nu a putut fi ocupată de nimeni fiindcă fortăreața era foarte, foarte puternică. După ce și-a ocupat tronul s-a gândit ca să fortifice această fortăreață și să construiască ceva pe ea ca să facă locul lui cel mai sigur în momente grele. Și majoritatea construcțiilor sunt făcute de ironi. Vom vedea să zicem, militară, unde erau soldații, vom vedea depozitul de alimente, cel mai mare, vom vedea două palate, construite de el, Palatul de Nord și Palatul Administrativ, vom vedea sinagoga, una din cele mai vechi, zidul de apărare de pe margine și cămăruțele unde stăteau oamenii care făceau faza. Când regatul lui Rod a trecut la Romani, în mod automat, fără niciun război, romanii au preluat portarea. Și au făcut din ea un depozit de arme foarte puternic, deci era un centru de mare siguranță și foarte puternic. Când a început războiul iudeilor cu romanii în anul 66, aici erau romani, dar uh, sicarii, o aripă foarte uh, energică și foarte virulentă a revoluționarilor, au cucerit Masada cu vicleșu. Nu știm exact ce vicleșu, dar au reușit să pună mâna pe ea. Și când au pus mâna pe ea, aici au avut foarte multe arme. Atunci ei au făcut din Masada un centru a lor. În timpul războiului, o, o parte din ei a venit la Ierusalim ca să lupte pentru apărarea Ierusalimului. Iar o parte au rămas aici. Când Ierusalimul- a căzut în vara lui 70, aceasta a fost ultima uh, fortăreață iudaică care nu a fost cucerită. Și romanii nu își puteau permite să lase o fortăreață iudaică necucerită, că le-a făcut numai necas. Și atunci au decis să o cucerească și pe aceasta. Au subit o legiune romană care uh, avea peste 6.000 de oameni și două cohorte deci în total 8.000 de oameni care au atacat Masada să o cucerească și au avut nevoie de mai mult de 3 ani de zile ca să o poată cucerit pe Masada vin. 960 de oameni, între care erau și femei, și copii, și bărbați. Deci bărbați puteau fi mai mult de 250-300. Însă toți acești oameni au rezistat aici mai mult de 3 ani. Dovada cât era de puternică această fortăreață. Acum vom merge să vedem obiectivele principale și vom încheia la locul unde uh, romanii au reușit să spargă zidul și să vedeți cum anume au reușit până la înălțimea masadei să vină cu berbecii lor ca să poată intra înăuntru. Vom merge pe traseu și la fiecare vă vom povesti. La de a la o neacră rămas în picioare. Arheologii au restaurat, iar produciunile vopsite sunt originale. Toate acest magazin era depozitul de alimente. Pentru că, ca, ca să poți să străiești aici, trebuia mâncare. Mai nu se produce nimic. Trei si ani de zile au mâncat din aceste depozite. În momentul în care romanii au străpus zidul, s-au hotărât ca ei să se sinucidă. Să nu cadă în mâna romanilor. După ce i-a încercuit bine de tot și i-a închis aici pe Masada, au început construcția rampii, care se vede acolo unde doi oameni coboară. Unde coboară doi oameni aceea este o rampă natural, artificială, pentru că erau vale acolo. Nu era atât de adâncă ca aceasta, dar totul adâncă. În peste vale aceea au construit o rampă din pietre și lemne, ca să nu se sufle, pe rampația a urcat cu un berbece pe rot, și foarte bine blindat. Și când a ajuns sus, a spart zidul. Și când a spart zidul, era o seară deja. Și ca să nu intre noaptea, fiind mult mai riscat, au păstrat atacul pentru dimineața. Și când a venit dimineața, -au mai găsit nu mai găsi pe nimeni, că toți erau morți. Asta este tragedia masadei și se discută în fiecare clasă de copii la școală, comentarii, comentarii... În ultima vreme evrei nu prea mai sunt așa de mândri de Masada, pentru că spune că acțiunea lor nu este una prea normală. Dar a rămas o vorbă între ei, Masada nu va cădea niciodată. Erau două canale care veneau așa pe curba de nivel și mai jos de noi, ca să poată păstra curba de nivel, sub această stâncă sunt vreo 10 cisternele mari săpate în munte și se încărcau cu apă pe canal când ploua pe munte. Și ele se umpleau în timpul de iarnă. Și de acolo cărau cu spatele sus pe platformă, în cisternele de deasupra, uite, asta este o cisternă de deasupra, și de aici că mai departe. Acesta era sistemul de apă. Astea conductele care pompau apă, măgărușii și oamenii care cărau în spate. Suntem într-una din cele mai vechi sinagogi atestată arheologic. Nu arheologic, în realitate, pentru că vedeți Dunga Neagră până unde s-a păstrat. Pregătiți treptele unde stăteau ei, că aceste coloane care susțineau acoperișul. În spatele meu mai este o cămăruță. Acea cămăruță se numește geniza, pentru că evrei au un obicei foarte frumos: orice carte sfântă care se uzează nu este aruncată, este păstrată într-un depozit numit geniza. Acesta este depozitul numit geniza. Când arheologii găsesc câte o geniză, este o adevărată comoară pentru ei. Și astăzi, cărțile, cum ar fi studiile biblice la noi, când se termină de studiat, nu le aruncă, odată pe lună vine o mașină, adună toate aceste cărți vechi și le duce la geniză. În geniză aceasta, acum este un domn evreu care... Scrie de mână suluri de Biblie. Columbariu cu care corespondau cu cei din Ierusalim. Columbei care mergeau și se întorceau. Aici. Aici. Dacă vreți să vedeți bine, că acum haideți să vedeți rampa făcută de romani. Și în porțiunea aceasta, romani au decis să facă o rampă care să îi ajute să urce până pe vârful Masadei. Iată, vedeți rampa. Au lucrat vreo 3 ani de zile ca să termine această rampă și apoi pe rampa aceasta a urcat un turn de atac care a spart zidul. Acolo jos era Tabăra lor, vedeți Tabăra lor și de acolo au cucerit Masada. După ce a fost cucerită de romani, nu mai știm prea multe despre ea. Ultima fază a Masadei a fost o fază bizantină, când călugării creștini din perioada aceea căutau locuri cât mai retrase, departe de oameni, unde se poată să trăiască o viață monahală liniștită. Au venit și aici pe Masada și au făcut o bisericuță. În loc vedem o bisericuță făcută de bizantin care durează până pe la anul 600 și ceva, când vin arabii și viața lor se cam Să <fie> Yeah, it's <laughs> a little Ceea ce vedeți dumneavoastră nu este niciun oraș, niciun sat, este doar o vilă. O vilă mare care era sediul esenienilor în acest loc de deșert. Dacă vă imaginați că mare era până unde era șoseaua noastră, deci până la baza acestui iad, aici era un colț între mare și pute, unde nu se mai putea merge mai departe. Deci era zona cea mai izolată, cea mai înfundată de, de lume. Și aici au donat aceste semie și au făcut vila aceasta, care era sediul lor. Ei locuiau în toată țara. Deci nu locuiau aici, în toată țara. Aici doar veneau când aveau, mă rog, probleme și când era ceva important. Simt. În sediul acesta al lor, de aici, avem un tur, unde ne găsim la este turnul de bază al vilei, Că e în deșert, nu trebuie să te păzești. Avem două camere foarte mari, una scriptorul una, cu fel de locul lor de adunare. Avem vreo trei bazine mari, mari de apă unde acumulau apa sorenților. avem o mulțime de mici, pentru că fiind foarte religios. ori de câte ori la masă, își făceau baie rituală completă, adică de corp. Ori de câte ori mergeau să citească sau să scrie Biblia, își făceau baie rituală, ca să fie curat ritual. Deci elementul apă Ocupa o trăime din toată suprafața acestei vile. Restul erau camere auxiliare, ca depozite, cantină, bibliotecă de cărți, etc. Totul ce vedeți, vila aceasta. Vom merge să vedem câteva din aceste camere. În partea opusă este pestra numărul 4, care este o fel de emblemă a cumbratului. Este o pestră artificială, au săpat-o ei. Fiindcă în anul 68 după Cristos, când romanii se apropiau cu armatre de Ierusalim, au ocupat și această zonă. În fața Romanilor ei s-au retras și au ascuns toate cărțile prin peșteri și o parte din ei s-au dus la Masada. Și atunci când le-au ascuns le-au pus în niște vase mari de lut de vreo 50-60 de centimetri, le-au astupat la gură și le-au pus prin toate peștere din jur ca să fie păstrate datorită condițiilor de aici foarte aride deci și când plouă în pestră oricum nu intră apă ele s-au păstrat fiindcă în orice alt loc din țară unde este umiditate, căldură lucrurile organice se degradează aici însă au rămas datorită acestor condiții și spre binele nostru al tuturor am putut găsi manuscritele acestea de ce sunt foarte importante? Pentru că, după cum v-am spus, Biblia noastră este tradusă din două manuscrise ebraice din secolul 10-11, 930-1012. Criticii spuneau că acel text foarte târziu nu mai este corect. El a fost de-a lungul timpului modificat, s-a schimbat și nu mai putem avea încredere că avem Biblia originală în mână. Și nu aveam ce să comentăm până s-a descoperit Cumran. Textele de la Cumran au ca vechime 250 înainte de Hristos până în anul 68 după Hristos. Deci sunt din perioada Domnului Hristos și puțin înainte. S-au găsit din toate cărțile Vechiului Testament în afară de Estera. Deocamdată din Estera încă nu s-au găsit. Probabil se va găsi, fiindcă Ultima carte care a fost găsită a fost Neemia, de curând. Având din toate cărțile Biblie și aproape tot textul, sunt porțiuni lipsă, avem deci o Biblie veche de pe timpul Domnului Hristos. Atunci s-a putut face comparația. Și când s-a făcut comparația s-a constatat că sunt nu s-a deviat cu nimic. Rețin comparația unui paragraf, Isaia 53, dintr-o parte și din alta, la 160 de cuvinte, doar un singur cuvânt este în plus și acela este un sinonim ceva asemănător. Au numărat literele, doar vreo 15 litere, diferă de la un text la altul, deci este aproape identic, lucru care a stupat gura tuturor criticilor și noi acum, dumneavoastră, puteți citi foarte sigur și foarte liniștiți că Biblia dumneavoastră este exact ca Biblia din timpul Domnului Hristos. Aceasta este marea valoare a umbranului. Acolo din capă numărul 1 au fost 7 vase cu 7 sururi, între care două suluri erau Isaia, pentru că din cartea lui Isaia s-au găsit 21 de, de, de texte, din cartea psalmului 37 și din cartea deuteronomului 29. Deci cu cât erau cărțele mai des folosite, cu atât erau mai, mai multe exemplare. Cam în aceeași ordine sunt și citările din Noul Testament luate din Vechiul Testament. Și atunci, în pestea numărul 1, cele șapte manuscrise, beduinii au zis, mergem să le vindem la, la Betleem. N-au primit bani mulți la Betleem și atunci au spus, ne ducem la Ierusalim. Au fost și anunțat de cineva că merg la Ierusalim la o biserică unde o să mergem noi, biserica siriacă, și... Pasnicul de la ușă nu știa de treabă, și când a venit beduinii, i-a luat lagoană. I-a plecat voi cu vechiturile de aici. Și oamenii au plecat. Atunci s-au împărțit în două. Unul a luat trei manuscrise, și doi au luat patru manuscrise. Cel cu un singur manuscris s-a dus și le-a vândut la un profesor evreu. Iar ceilalți doi au fost găsiți de episcop care i-a căutat și a cumpărat cele patru suluri cu 100 de dolari. Dar nu știa ce a cumpărat. A întrebat pe unul pe altul până când a venit un profesor american de la școala de arheologie americană din Ierusalim și a spus, domnule episcop, dumneavoastră aveți suluri vechi de biblie de 2000 de ani. O valoare extraordinară. Duceți-vă în America, acolo luați bani pe ele, aici e război și puteți să le pierde. Începuse războiul evrei cu, cu arabi. Și episcopul l-a luat și a plecat în America. În America le-a pus în vânzare în mica publicitate în New York Times. În America era student, băiatul profesorului care a cumpărat cele trei sururi. El a venit la, la, profesor, la episcop, dar n-a vrut să-i dea sururile, că nu le dau la evrei, și a venit până aici la, cum vreau să-i caute pe beduinii care le-au găsit. Era foarte riscant atunci, dar omul a venit și a luat de la ei tot ce a mai găsit, vase, cârpe, tot, tot, tot, tot, tot. Era arheolog, știa ce valoare are, aflasă de toate acestea și scrie băiatului său, Egael din. urmărește mica publicitate. Când apare ceva, trimite un american, nu te du tu și cumpărați-le oricât ar fi. Le-au cumpărat. Cu cât credeți? Un milion de dolari. S-au vândut cu 100 de dolari, s-au cumpărat cu un milion. Iată ce însemnează telefonul. Cu cât îl cumperi, cu cât îl vinzi. Dar o carte, cu cât se învechește, atât e mai valoroasă. Deci, cea mai mare valoare este cartea. Pe timpul acela, aici era Iordania. Ei stăpâneau. Și arheologul care lucra în zonă și încerca să găsească toate acestea era un francez, un călugăr francez, Roland de Bain. Și a, din când în când venea regele Iordaniei pe aici, și îl întreba pe călugăr, n-ai ceva bani? N-ai găsit ceva bani? Și călugărul făcea și el selecție, când avea mai multe la fel, punea deoparte pentru rege, că vrea copii. Iordanezii au rămas cu monezi și vreau au rămas cu cărți. Care e mare valoare? Ați văzut? Deci e o lecție extraordinară ce însemnează o carte. Este o carte veche pe valoare. Iau cea mai veche carte, o Biblie, 1714. Traducerea Luther integrală, 1714. E o valoare. Mulțumim! Și, uh, prețuiți cartea, că este foarte importantă. Coborând să vedem sala unde se multiplicau Biblie. Toate uneltele, găsite în această cameră, erau din domeniul scrisului. Iată, Stăteau așa poate două rânduri și unul cu o carte la mijloc, dicta și ceilalți scriau prin uh, dictare. Uh, ei au scris foarte multe exemplare de Biblie, fiindcă se căutau. Fiecare sinagogă, deci și un sătuc mic cum era Nazaretul, trebuia să aibă minim trei sururi din Biblie. Minim trei. Din cauza aceasta erau căutate sulurile. Iar aceste semieni la origine erau preoți preoți din Ierusalim care, pe anul 170-165, când drecii au, au încercat o erenizare forțată a evreilor și le-a impus mai multe reguli, printre care să aducă și jert lui Zeus, să scase sabatul, o parte din preoți au acceptat aceste impuneri, dar mai nu parte n -a. cei care. N-au acceptat să-și calțe religia, au folosit templu, nu s-au mai dus niciodată la templu și au format această secta esenienilor care se numea secta Evreilor Foarte religioși, oamenilor pioși, asta înțeleagă. Și sediul lor era aici în, în Cumran, dar ei le opriau peste tot. Regula lor de bază era că tot ce aveau era în comun, nu, nu avea nimic proprietate, nici chiar hainele de pe el putea să spună, mâine îți dai cămașa ta rucutară și o dădea. Deci nu avea nimic în comun. marea majoritate erau uh, gen călugări, nu se căsătoriau, foarte puțin doar se căsătoreau, uh, creșteau copii, copii orfani și astfel au asigurat perpetuitatea sectei și au durat cam 200 de ani, din anul 150 înainte de Hristos până prin anul 68 după Hristos, când se termină, și după aceea nu mai avem niciodată despre ei. Oamenii timpului s căteau niște sfinți, s-a scris foarte mult în literatura romană din timpul acela despre ei, fiindcă era ceva foarte ciudat într-o lume extrem de materialistă, niște oameni atât de dezinteresați de lucrurile materiale, atât de preocupați de carte și de lucrurile sfinte. Trebuie deci să vedem și alte elemente Mikva este o baie rituală de purificare, care se practică și în prezent. Deci această baie o faci ori de câte ori, și de două ori pe zi dacă dorești. Nu e nevoie de un deservent cultic, o faci tu singur. Intri în, trebuie să fie minimum 600 de litri de apă, poate fi oricât mai mult, și intri de trei ori, fără să te frești cu săpun, fără să-ți dai jos murdăria, îți dai jos doar păcatele, așa cred ei. Acești esenieni erau preoți evrei, dar împrumutase mult din filozofia zoroastriană iraniană, cu conflictul dintre fii luminii fiind tunericului, cu închinatul în fața soarelui, ceea ce nu era biblic, dar o făceau, se sculau dimineața și se închinau cu fața spre soare, cu această idee că ei reprezintă lumina, și ceilalți reprezintă Întunericul și ei sunt fii luminii, de aceea este și o carte, războiul dintre fii luminii și fii Întunericului, iar când s-a construit clădirea unde se pună asulurile de, de aici, să le pune acolo, au avut un concurs foarte important pentru așa ceva și a câștigat concursul un artist care a făcut un zid foarte mare de marmură neagră, și în cealaltă parte, o clădire rotundă care copiază modelul unui vas în care au ținut cărțile. Și este albă. Și intrarea este printre cele două, zid și clădire. Zidul reprezintă fiind nericului zid te lovești de el, iar fiind luminii este clădirea unde sunt cărțile. Foarte frumoasă imagine. Câte sluri sunt aici, în peșteră? Începeați? Deci au fost? A... Sunt cele mai multe, nu știu exact câte sunt, sunt peste 100 de manuscrite, nu m-am a țară. Fata dumneavoastră este statul lui Lazar, acum se numește Azaria. S-a numit Lazarus, ei nu l-au pronunțat L, și a zis Azaria. Și în dreapta, Ierusalimă. Acum vedeti chiar în fața turnul bisericii Lusei de pe vârful Muntelui Măslinilor. Acolo o să mergem sâmbătă. Arasul din teritoriu nu pot intra aici decât dacă au o aprobare. Pentru acea aprobare de, aprobare de lucru, de da. Sau pot să fie și ca să merg la spital, la tratament, dar costă cam în jur de 2000 de shekel, de, de 2000 de lei, acea neaprobare. Și ia se dă cam între orele 7 dimineața și 5 seara. Deci el nu poate sta acolo toată ziua. La ora 5 trebuie să, să iasă din, din teritoriul Israelului. Problema care se pune la ei este, arabilele au spus bine, toți evreii care locuiesc pe teritoriul Palestinei vor primi cetățenie palestiniană, pot să o aibă și pe cea evreiască, dar vor fi sub autoritatea palestiniană. Tot ce înseamnă autoritate. Evreii spun, nu, nu se poate. Evreii nu se să fie sub autoritate palestiniană. Trăiesc pe teritoriul Palestinei, dar sunt protejați de armata evreiască și si sunt sub autoritate evreiască. Cine acceptă așa ceva? Ea zice. Asta e marea problemă pentru pacea din orient. Apoi noi intrăm în in Ierusalim. Da. da. da. Vedeți gara roșinor cum coboară. Acesta este Muntele Sionului. Așa, vă pregătiți de coborâre frații mei. Și avem o zi frumoasă, însorită. Ierusalimul Talibului are 7 porți. Noi suntem pe zidul de sud, la poarta Sionului. Acolo, acesta este poarta Sionului, Muntele Sionului. Vom coborî tot ca azi la, la poarta Bunoiului și vom ieși pe poarta Iafo. Deci, Rețineți cele trei pori, poarta Sionului, poarta Gunoiului, poarta Iapă. Poarta Iapă este pe zidul de vest, deci dacă ne ducem în continuare pe lângă zid, următoarea poartă este Iapă. Deci tot ce vedeți în față este muntele Masivilor. Jumătate este plin cu morminte, iar elementul central așa, care îi dă farmecul este turnul acela foarte înalt al bisericii ruse. Și în dreptul lui puțin, în dreaptă, mai este un tor mai mic, Biserica Tatăl nostru, unde vom merge noi sâmbătă dimineață. Ne găsim pe locul cel mai fierbinte din toată lumea. Nu există o porțiune mai încărcată de istorie și de tensiune politică ca acest loc. Se numește pentru evrei uh, uh, Tempal Maus, deci Muntele Templului, Har Habay, spune evrei, deci Muntele Templului, iar arabii îl numesc uh, Haram El Sharif, deci locul cel Sfânt. Deci fiecare folosește termenii lui. Când auzi un nume, știi din ce direcție vine. Uh, data trecută, mi-a uh, întrebat pe toți uh, care este locul cel mai îndrăgit de tine. Cineva din grup. Eu am spus că locul cel mai îndrăgit de mine e muntele fericirii. Șoferul arab a spus cel mai îndrăgit loc de mine este uh, Ramat Ha-Sharif. Uh, ghidul evreu spune cel mai îndrăgit loc de mine este uh, arabai, și evreul și arabul interesant, fără să stea să gândească a fost cel mai îndrăzit de nimic Să acest. vă dați seama câtă încărcătură este, de ce este cel mai îndrăzit? Pentru că evreii uh, au aici uh, cel puțin trei evenimente importante. Muntele Moria cu jertfa lui Isaac, este uh, aravna cu jertfa lui David când a oprit ciuma. Știți istoria iar mai târziu, templul lui Solomon. Toate cele trei evenimente au avut loc aici, pe un loc special, unde este o piatră, o stâncă mai mare, pe care ei o numesc stânca de temelie, și pentru arabi și pentru evrei cu aceeași importanță. Fiecare susțin că atunci când Dumnezeu a creat lumea, prima piatră care a pus-o la temelia pământului este această stâncă. Parcă Dumnezeu lucra cu basculantele. Dar așa cred ei. Și atunci stânca de temere este aici. Ierusalim este centrul pământului. Pe această stâncă a fost jerfa lui Isaac, jerfa lui David, templul lui Solomon. Acum, în locul templului Solomon este moscheea de stâncă cu acea cupolă aurită. În care noi nu avem voie să intrăm. Dar un arhitect, arheolog care a lucrat 20 de ani aici și a scris multe cărți Lee ritma, eu să numește, un olandez care a fost înăuntru și a studiat dar aici nu ai voie să faci măsurător să faci ceva, poate numai Ronnie Reit a făcut să făturpe aici în vise, că altfel nu poți să faci absolut nimic el a putut să observe niște canale în stâncă unde bănuiește că acolo a fost cândva temelia templului, dar din care n-a rămas nici măcar o să zici Domne, uite ceva, ce va rămâne. Absolut nimic. Ceea ce a spus Domnul Hristos nu va rămâne piatră pe piatră e lucru foarte clar. Ca să poată construi templu pe un munte denivelat, erau două măsuri. Sau nivelai muntele, sau construiai o platformă. Mai simplu a fost să construiască o platformă făcând mai multe ziduri, bolți, încărcătură, mă rog. Ceea ce vedeți aici este o platformă. Sub noi sunt fie goluri, fie umplutură. Fie umplutură. Și platforma aceasta are două nivele. Noi suntem pe nivelul de jos și vom urca și pe nivelul de sus. Zidurile exterioare pentru platforma aceasta au 2 metri lățime, deci piata este de 2 metri lățime, înălțimea este de 1,20 m și lungimea variază de la 3 metri la 13 metri. Când zidul a ajuns în dreptul unde trebuia să fie templu ca să fie sigur că platforma nu are nicio schimbare că se face o presiune nu pe platformă au dublat zidul și l-au făcut cu pietre de 4 metri lățime 4 metri înălțime și până la 13 metri lungime vă imaginați cea mai mare piatră care există acolo în zid are în jur de 400 de tone Sunt într-adevăr zona unde era templu și unde este acum moschea de stâncă nu are nicio fisură. Aici este moschea El Axta. În dreptul moscheiei El Axta nu s-a făcut acel zid gros, fiindcă când a făcut platformă nu era aici o moscheie. Și asta de vreo două, trei ori a fost dărâmată de cutremură. Deci asta ce însemnează? Eu cred că atunci când spune Biblia piatra de temelie nu este undeva sus, că ei nu aveau bolți, și este tocmai acea piată de bază care a oferit stabilitate platformă. Deci, despre platformă. În unele zone unde încărcătura este mult mai mare și au rămas goluri, avem partea aceasta în dreapta mea, acolo ei au mai făcut un pic de ordine și au făcut niște moschei sub platformă, subterane. Cruciații, când au venit, și îi știau foarte multe, erau grozavi au zis că alea sunt grajdurile lui Solomon. s a rămas până astăzi grajdurile lui Solomon. Moscheea aceasta era când au venit cruciații și au spus Asta este acesta este templul lui Solomon. Și cavalerii care au locuit în acest lucru s-au numit cavalerii templieri, pentru că stau în, în templu. Și atunci de la cruciați o mulțime de nume au rămas așa iurear, nu corect, dar așa au intrat în istorie. Asta este. Nu se știe exact cât era platforma lui Solomon. Deci noi ce vedem acum, vedem platforma făcută de Irod. Se crede că era mai mică, dar fiindcă nu se poate face nicio cercetare înăuntru, nu știu dacă era tot la fel de mare sau mai mică, asta nu știu. Ce vedem acum este rămasă de la Irod. Deci vă dați seama? Evident, pietrele astea au mai fost înlocuite, dar platforma în sine este de la Irod. Toată platforma are zidul de vest, are 488 de metri. Zidul de sud are 355 de metri. Zidul de răsărit are vreo 450 de metri. Și zidul de nord în jur de 400. Deci nu este un dreptunghi regulat, este neregulat. Cam aceasta este platforma aceasta. Acum, în timpul Domnului Hristos, pe această platformă erau toate instituțiile templului. După cum vedeți bine, în orașul acesta în cu ziduri, templul era o cetate în cetate. Complex diferită cu poliția ei, cu administrația ei, cu banca ei. Și în partea de sud, tot ce vedeți, zidul de sud, era de la un cap la altul o construcție foarte mare numită porticul regal. Probabil cu două, trei nivele unde era administrația templului, banca templului și probabil alte instituții de care avea nevoie. Doar informativ, PIB-ul țării în timpul lui Rod era 1100 de talanți de aur. Când a jefuit templul Crasus în anul 55, a luat de la templu 2000 de talanți de aur. Deci observați, templul avea mai mulți bani decât toată țara. Ăsta era. Ce să-i Probabil că pe aici unde ne găsim noi a avut Domnul Hristos conflict cu negustorii, fiindcă Ierusalimul era o, o zonă specială, uh, financiară. Nu puteai intra cu marfă să vinzi, că era uh, vamă foarte serioasă. De exemplu, unul din cei mai renumiți rabini, rabinul s se îmbrăca cu două sau trei costume de haine pe el, nu-l verificate, era foarte renumit, și le băga și le vindea. Acea fie business. Uh, un mier care îl cumpărai la Erihon, să zicem, cu 100 de lei, la Ierusalim îl cumpărai cu 5 sau cu 600 În momentul în care uh, templul a fost distrus, toate clădirile care au fost pe, acest templu, pe această platformă au fost distruse și aruncate în val. Uh, când o să mergem la zidul plângerii, partea bărbaților, sunt niște fereste de sticlă prin care se poate vedea unde era strada acolo, atunci, cu aproximativ 15 metri sub nivelul nostru de sâncare. Deci vă dați seama, după atâția ani când au tot luat din pietre și au construit, a mai rămas încă 15 metri. Deci era mult mai adâncă Valea, care s-a umplut cu acest mulos. Aici era porticul Regal, în partea stângă era porticul lui Solomon, unde se întâlneau creștinii. Deci primele adunări creștine erau în porticul lui Solomon de jur împrejur erau corticuri unde erau diferite întâlniri. Ca să urci pe această platformă, care era mult mai sus decât celelalte, erau nevoie de poduri sau de scări. Din Muntele de Vest, noi venim acum din Muntele de Vest, care avea în mijloc Varea Tiropeu, erau două poduri. Da. Unul se numea Arcului Robinson, este chiar la colț. Când dumneavoastră a venit, n-ați avut... O era în zid, așa o, o bucată de zid ieșită în afară, un colț de arc. O să-l vedem când ieșim. Acela era un arc, adică un pod peste stradă, cu o scară în spirală pe un stil foarte gros și urcai ca să vii pe platformă. Se numea Arcul lui Robinson. Când o să coborâm și ne ducem la zidul plângerii, imediat cum am trecut de punctul de verificare, este un alt arc, de 2000 de ani vechime, să stați lângă mine să vă arăt. Practic este înverit cu un polistiren, așa ca să nu curgă apă. Acela are 2000 de ani vechi și sunt mai multe arce, pentru că era podul lui Wilson, prin care oamenii puteau să vină. Din partea de sud, din mult mai jos, erau două uși. Era uh, ușa profetesei Fulda, și ușa triplă. Și cu o intrare oblică, numit vomitoriu, care ajunge undeva aici. Când o să plecăm de aici, o să vedeți o, o, o scară care vine de jos. Este de 2000 de ani și aceea se urca la templu. În această parte, majoritatea oamenilor intrau pe aici. Pentru că aici sunt foarte multe nicve. Adică dacă eu m-am atins de ceva care nu prea e curat, nu mai pot să vin să mă rog. Nu mai sunt bun. Atunci trebuie să intru în migvă, să fac curățenia și erau multe migve pentru acest ritual. Pe aici intra intrat majoritate. Evident, fiind foarte multă lume, se pierdeau. N-aveau telefoane. Acolo era un monument, numit Monumentul Profetesei Hulda, unde veneau toți cei care se pierdeau. Pa, monumentul nostru este astăzi poarta... Iafo. Poarta, Iafo, Iafo. Nu uitați. Iafo. poarta Iafo. Acolo veneau toți. Aveau și rândul la lor. Așa. De regulă, cei care intrau pe partea de sud, ieșau pe partea de nord, nu ieșau pe aceeași poartă. Pe partea de nord. Deci poarta de nord este la nivel. Nu mai avem voi uh, și adâncituri, este la nivel cu solul. Pe acolo intrau de regulă cu animale de gen. Și acolo, la poarta de nord, era un bazin de apă, așa, to tot apă de ploaie numit uh, scăldătoarea oilor. De ce? Oile care erau aduse le băgau acolo să fie un pic ele mai curate și le aduceau aici. A rămas scaldătoarea oilor sau Bethesda. Uh, în partea de răsărit este o poartă care acum e blocată numită poarta de aur pe unde intra împăratul, regele sau demnitarii la Marele Sărbători. Și când venea la templu intrau pe pe acolo. Domnul Hristos în duminica florilor a intrat pe poarta de răsărit. O să vedem foarte bine mâine și poi mâine când ne ducem în partea aceea. Deci cam acesta despre platformă. Acum o să urcăm pe nivelul 2 al platformei. Undeva, nu pot să vă spun exact, poate chiar la nivelul dintre cele două platforme, era un zid cu mai multe inscripții în limba greacă. Cine nu este evreu și trece de acest loc, va plăti cu viața lui. Aceste inscripții s-au găsit. Le avem în muzeu, sunt prezentate. Acolo s-au oprit grecii. Ei au venit, au venit, mai departe nu puteau merge, Domnul Hristos era dincolo și l-a întâlnit pe un și a spus, Domnule, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Și a ieșit Iisus la ei, că ei nu puteau intra și a avut loc foarte frumoasa discuție din Ioan capitolul 12. Domnul Hristos a spus dacă sămânța de grâu nu moare, rămâne singură, dar dacă moare, aduce multă roadă. Totul a fost undeva acolo la limita între cele două cele două ziduri. Tot acolo a fost arestat Pavel pentru că a fost acuzat că a introdus înăuntru niște, uh, niște păgâni din Efes. El a fost cu ei prin cetate și l-au văzut, dar, chiar, dar, în mod sigur nu era adevărat, dar au forțat nota. Au forțat nota și zice, a, omul ăsta a sporcat templul, puneți mâna pe el. Iar în capătul de nord era o fortăreață, fortăreața Antonia, care păzea templul. Soldații erau acolo de veche și dacă se întâmpla părmălaie mare în templu, interveneau. Și când au văzut că toți au sărit pe Pavel și gălăgie mare, s au intervenit și l-au scos pe Pavel din mâna Dacă nu, îl, îl omorau. Deci acolo era ultima fortăreață a Antonia. Deci cam aceasta ar fi prezentarea generală a Platformei templului. Cele două clădiri care sunt acum au fost construite în 791 moschea de Stâncă, moschea Albastră. Pentru că... Arabii au venit în Ierusalim în 637 și când au venit în Ierusalim Patriarhul a predat orașul, nu s-au luptat n-avea rost că toți care au luptat au pierdut au făcut o înțelegere și au spus să-ți lăsăm biserica nu te bagi treștinii nu au fost deloc interesați de templu de fapt nu mai era nimic aici, romanii au disputat. au spus și în bajocură aruncau gunoiul Aici, unde pe platforma templu. Deci, platforma templului a devenit un fel de groapă de gunoi. Romanii au făcut un mic templu dedicat lui Jupiter, dar fără prea mare importanță. Când au venit musulmanii, musulmanii au spus: O, locul acesta e sfânt. Pentru că Mahomet a venit într-o nafte cu calul la Ierusalim și s-a născut la cer de pe piatra de temelie, și apoi s-a întors tot aici. Așa că e un loc sfânt. Și l-au uh, ales ca loc să facă moschee A făcut Omar acolo, o moschee nu foarte mare. Iar după el, în 691, s-a făcut această moschee, care este o capodoperă de artă arabă timpurie. Foarte frumos. Când ajungem acolo, o să vorbim puțin de ea. Iar în 711, deci după 20 de ani, fiul acelui calif a făcut această. Moscheia, aceasta este Moscheie, se numește El-Aqsa. De ce? Acum imaginați-vă că avem aici avem Meca, care este elementul central unde a fost Mahomet, dar avem Medina, unde a fugit de la Meca când nu l-au acceptat și de unde s-a întors, este al doilea loc central. Și avem Ierusalimul, unde a venit în zbor cu calul. Deci trei locuri, Meca, Medina și Ierusalim. Atunci moschea de la Ierusalim este cea mai departe, deci din cele trei sfinte, cea mai departe. Și cea mai departe în arabă înseamnă El Aqsa, asta e numele ei, El Aqsa. Vedeți că are trei minarete, 1, două și unul este în capăt unde era uh, portăreața Antonia. Sunt minaretele acestei, acestei moschei. Tradiția arabă spune așa, dacă faci o rugăciune aici, valorează cât o mie de rugăciune acasă. Nu soferul acesta, celălalt care l-am avut. În fiecare dimineață la patru jumate e prezent la moscheie, se roagă, pe merge și ia mașina și se duce la serviciu. Deci care sunt scădincioși? Macra? Un calif care a cucerit Ierusalimul s-a numit califul Omar. Și califul Omar a făcut-o moschee mai mică, nu atât de mare. Aceasta era pe la 640. În 691... Al-Malic, un alt calip, a făcut moschea care o vedem noi acum. Și fiindcă primul care a făcut a fost Omar, i-a rămas mai departe numele moschea lui Omar. Pentru că este în jurul stâncii, care este atât de importantă, să numește moschea de stâncă. Și pentru că culoarea dominantă este albastră, să numește moschea albastră. Deci are trei denumiri: moschea lui Omar, moschea de stâncă și moschea albastră. Cu spatele spre soare, ca nu cumva să-ți ideea să te înghini soarele. Și atunci, în timpul Domnului Cristos, aici unde ne găsim noi, era o poartă numită Poarta Foarta. Frumoasa, care intra într-o curte, o curte patrată, numită Curtea Femeilor. În această curte, absolut sigur, fără nicio îndoială, femeile aveau dreptul să intre. Deci țintram de aici, în curtea femeilor, și bărbați și femei. La această poartă frumoasă, stătea un olog și cerșa. Când vine Petru și cu Ioan la templu și timp întinde mâna. Și Petru spune, argin și aur n-am, ce am îți dau. În numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și omul a sărit în picioare, mergea, pentru tot îl știau că era cerșătorul de la poartă aceasta a declanșat prima mare agitație, arestare și probleme a uținit. Aici, la poarta aceasta frumoasă. După a, curtea femeilor urma o a doua poartă și dacă dumneavoastră observați ceva, totul urcă. Deci intrăm la templu, urcăm pe o platformă De acolo urcăm pe a doua platformă. De aici urcam alte trepte, ca să intrăm în o altă curte numită Curtea Iudeilor. Porta dintre Curtea Femeilor și Curtea Iudeilor se numea Poarta lui Nicanor. O poartă de bronz cu o istorie foarte interesantă. O să vă spun mai târziu. În Curtea Iudeilor era altarul de jertfă. De ce? Pentru că evreii trebuiau să meargă până la altar să aducă jertfă, nu? Atunci cu animalele de jertfă treceau pe aici, mergeau în Curtea Iudeilor și aduceau jertfă. După altar exista ceva, nu știu ce exista, care delimita curtea iudeilor de curtea preoților. Și mai departe nu mai puteau să intre iudei, doar preoții. Și ei intrau în Sfânta și ultima parte de Sfințenie era Sfânta Sfintelor, unde intra doar marele preoții. Ceea ce vă spuneam eu, 11 trepte de Sfințenie de la Israel, Țară Sfântă, până la Sfânta Sfântă. De aceea, ori de câte ori veneam aici, ne urcăm, ne urcăm la Ierusalim, ne urcăm la templu, ne urcăm uh, la altar. Și când plecăm, coborâm, coborâm, coborâm. Vedeți? O geografie pe verticală. Um, templul în sine și el era înconjurat de niște ziduri. Deci curtea femeilor, curtea iudeilor, templu, era un alt zid care înconjura și în curtea iudeilor era o cameră specială numită camera pietrei tăiate care era sediul uh, Sanhedrinului, adică tribunalul evreilor. În acea sală a fost dus Isus vineri dimineața ca să fie judecat de Sanhedrin și pe urmă l-au dus la Pilat ca să uh, judece și Pilat. Deci cam acesta era despre sediul. În prezent avem această moschee care este un dublu octogon. Deci Este un octogon interior pe care stă acea cupolă imensă cu 31 de metri în, în diametrul ei și un dublu octogon care susține primul octogon că dacă nu l-ar susține cupola aceea ar prăbuși zidul. Ați înțeles? expresiunea deci asta mare este susținută de contraforturile celui de-al doilea octogon. Și între cele două octogone este locul de circulație, iar în mijlocul octogonului mic este piatra de temelie. Aici nu este o moscheie, deși arabii se duc și se roagă acolo, dar nu este un, o moscheie în sensul clasic. Moscheia apropiezită este cea de jos, elaxă. Acolo unde este al 3-lea minaret, pe ce deci vedeți 3 minarete, acolo era portăreata Antonia. Și de acolo să supravegheie uh, în dragă curte ca să nu fie vreo problemă. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down on the Even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of her blood, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing of even life forever. But the few kurats a book be blessed in the butt. acum nu mă stai. Da? Da, rapă, că e și Imaginativ. Vedeți ce Ia să da. o din mână, o rapid. Să a de toate păcatele. Tu vai tot pe stânga, tot pe dreapta. Așa? Așa. Bravo. Da. Da, de, băie. Nu ce au zis la mitopozi a fost din acest să care este intitulat Covinbar Nicu acuma și tatăți și tate și la 12 ani, pe timpul Evangheliei, trebuia să vină la Templu ca să facă inițierea cu altarul. Deci, el să știe ce înseamnă Jerusalem. Pentru că, în momentul în care devine fiul legii, s a păcălit, deja vrea să știe ce trebuie să facă. Nu poți să-i dacă nu e arătat. La 12 ani este inițierea, la 13 ani Oda vino! Oda vino! Oda vino! Oda vino! Oda vino! Oda vino! e vino! Oda falava oh, por oh, oh, oh, oh. já da tá... a venit rapid n-au vrut să facă casele jos. S-au făcut aceste bolți mari ca să poată construi casele aproape de nivelul platformei densi. Și casele lor sunt deasupra. Și asta s-au vrut cu moloz. Când au venit uh, europenii, au început să facă aici ordine, să scoată molozuri, că nu știau ce e aici. Și atunci au descoperit că, de fapt, ei au dedicat o fel de platformă ca să fie cu casă la nivelul platformei tempului. Pentru că aici era un bar. Și asta, vedeți, uite, asta e, nu e Temp, asta e impostă făcută de ei. pentru este zidul acolo, dar ei au făcut bolți. Mai e să... ceva din zidul timp. Da, hai să arăt. Hai să vedeti. Ai bordura asta Asa. e piața irodeană. Ăsta mm -hmm. este tipul lor de a tăia pe a cautelui. Tot ce vezi în forma asta, e piața irodeană. Jos două nume, 1845 și 19x25. Har uh, uh, la cod. Uh, la rod cot, narot, adică înseamnă aprinderea lumânărilor și dincolo din colecție. Asta Acolo este apusul de soare. deci la 19:25 când apune soarele la 18:45 este când ai voie să mai aprinzi doar lumânările. Și din momentul acela altă lucrare nu mai poți face. în fața dumneavoastră e o clădire foarte importantă. Se numește Institutul Templului pentru că oamenii aceștia și-au propus să pregătească toate lucrurile pentru templ, Ceea ce înseamnă proiect, materiale de construcții, obiecte interioare, cum erau toate obiectele de folosință, hainele preoților, inclusiv undelemnul ia pentru folosință. În interiorul acestei clădiri e un muzeu unde puteți să vedeți toate aceste obiecte care sunt pregătite și puse în muzeu ca să le poată pune în templu când uh, va fi templu gata. Ei așteaptă un moment așteaptă și spune că va veni cât de când în acel moment când vor rade platforma aia de tot ce acolo și vor face templul lor. Elementele care uh, sunt necesare să fie acest lucru sunt următoarele. În, în primul rând, trebuie să găsească o vacă roșie ca să o bată cenușă și cu cenușa aceea preoții să se curățească, fiindcă preoții nu aveau voie să pună mâna pe chivot și pe alte obiecte spinte dacă nu erau curățiți cu cenușa vacii roșii. Și de câțiva ani de zile buni, caută o vată perfect roșie, care până la trei ani să nu aibă nici un fil de altă culoare. Am găsit o vată, care până la un an era perfect roșie, dar după un an i-au folosit două-trei fire. Nu e bun. Deci prima condiție este să găsească o vată roșie, să facă cenușa de curățire. Al doilea element important este să găsească chivor. Pentru că spun ei, chivotul nu poate fi pus decât doar în templu. Nici într-un muzeu, nici într-o sinagogă, doar în templu. Și când găsim chivotul, trebuie să ne facem templu ca să punem chivotul. Este a doua problemă. Și a treia problemă este venirea lui Mesia. Că când vine Mesia, nu are importanță cât arabi sunt, ce probleme. Mesia e aici un domn. Vreau să mă duc să văd dacă e acum prezent. Și îmi place să ne întrebăm uh, când vine Mesia. Și să vezi cu cât. Dice, vine! Acuma, vine acum! Vine! Facem templu! Facem! Facem! Foarte convins optimit. de treaba aceasta! Foarte optimist! Nu stați ceva copii. Deci, uh, suntem în Ierusalimul din timpul regelui Ezechia anul 701 înainte de Hristos și cu 20 de ani înainte pusese cucerită Samaria. Și evreii care au scăpat din Samaria au fugit la Ierusalim și s-au așezat pe muntele de vest ca să aibă unde locui. Însă nu erau apărați de zid. Și în anul 701 asirienii se pregătesc să atace Ierusalimul. Și în fața aceasta regele, Vrea să protejeze cetatea care nu era apărată și a construit un zid. Ceea ce vedeți voi acolo, copii? e mic sau mare zidul ăsta? Spuneți-l voi. Spune, cât are zidul ăsta? 10 metri. 7 metri grosime. 7 metri grosime de zid și 8 metri înălțime. Se numește zidul cel gros. Uitați-vă în partea cealaltă că o jumătate de casă este în afară zidului și o jumătate a rămas sub zid. Profetul Isaia spune în capitolul 22 zice stricați casele Ierusalimului ca să construiți zidul. Și uite, case stricate ca să construiască zidul. Lucru cu o precizie incredibilă. incredibilă. Zidul acesta gros merge până la poarta Iafo Coboară prin partea cealaltă și a reprezentat extinderea orașului față de Solomon, care pe timpul lui Solomon avea cam 5.000 de locuitori și pe timpul lui Ezechia a ajuns la 25.000 de locuitori, deci <coughs> un oraș mult mai mare. Se numește și zidul numărul 1 pentru că este primul zid care extinde orașul după dimensiunile lui, să zicem, clasice din timpul lui David și Solomon. Acesta este zidul lui Ezechia, zidul numărul 1, zidul cel gros. Nu uitați să dați like, Avem o ocazie foarte frumoasă. să-ți avem în să într-un loc original. Aceasta este o grotă din împrejurimele Ierusalimului, cu siguranță că sunt mai multe grote. nu puteți ști exact. Dar, într-o grotă ca aceasta, stăteau păstorii seara cu oile. Le băgau în grotă pentru că era de poți, de animale și de ploaie și de soare și era foarte bine. Iar ei stăteau undeva la gura grotei. Și discutau, Pentru că, atunci când trăceau romanii pe lângă oi, punau mâna și ce prindea era lor. Puteau să zică ceva? Nu puteau de ce nimic. Așa că vieții păstori se gândeau când va veni Mesia ca să scăpăm de romani? Să mm -hmm. nu ne mai ia din oi. Mm -hmm. Și și ei despre Mesia. Să rugau, poate. Mm -hmm. și în timp ce discutau aceste cuvinte, acum citim din Biblie, să vedeți ce frumos spune Biblia, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau distraje noaptea în turmei turmelor. Unde? Într-o grotă. Și iată că un Înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au fricoșat foarte tare. Dar Îngerul le-a zis, Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru toți dorodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prun, împășat în scutece și purcat în proiețele. Și deodată, împreună cu Îngerul, s-au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe Pământ între îngeri, oamenii plăcuți Lui. Aceste lucruri au avut loc aici. Că e grota sau că e alta, nu știm exact. Dintre cel mai frumos cânte care s-a auzit, a fost acesta, cânte cu Îngerii. Și Ampăstoriu a au avut o ocazie unică, extraordinară, să îi audă, să-i vadă pe Îngeri, și apoi să găsească exact cum le-au spus Îngerii. S-au dus în sat și vedeți, oamenii se spune repede, că n-au aveau curent un pic de lumină până își casa și se culcă. Dar la marginea satului era o lumină încă aprinsă. În timp ce sat era în întuneric. Și într-acolo, vedeți cum ar fi grota aceasta, jumătatei casă unde stau oamenii, jumătatei unde stau animale. Și în partea unde erau animalele, era lumină, era o familie tideră cu un copil în în scutece, era evident că nu era ceva normal. Că era, că era normal, era în casă. Dar nu era în casă, ci era în partea unde erau animalele. Și ei au intrat acolo pentru că atunci le-ați le găsit un fruct împărcat în structe, într-o ieșire, adică la animale. O să zic, așa este, cum ne-a zis au ucis Au fost primii oameni care l-au văzut pe Isus. Dar s au dus în sat, spune Biblia. S-au spus la oameni, s-a născut Mesia, s-a născut Mesia. S-au pus îngerii, l-am văzut, l-am auzit. Și vii de-a putea, oamenii se mirau. Ce-i asta? Se mirau. În loc să vină să vadă, în loc să fie bucuros, în loc să fie fericit, au ridicat din lume. În motiv pentru care mai trezut Dumnezeu nu i-a putut ocroti și copiilor. Pentru omul păcat, Hristos Astăzi născut Cum au scris prorocii Am în Bethlehem care înseamnă casa puinii Și unde stăm la hotel puțin mai înainte este Beth care înseamnă casa celui trimis Deci fiecare este câte o căsuță. Din, de la stâncul păstorilor ne ducem împreună cu păstorii și cu cadourile care le-am cumpărat să vizităm pe Domnul Hristos care s-a născut în Troieselă. Acum e o biserică mare și foarte bine împodobită. Biserica Nativității este în centrul orașului, un complex din trei clădiri, deci, este o Biserica Ortodoxă, este o mărastie și Ortodoxă și încă o Biserică Catolică. Toate formează un mare complex. Este singura biserică care a ramas în picioare de când a fost construită, din 339. Singura. Pe aceste dealuri mergea Davis cu oile și pe aici era rut cu spicere din câmpul lui Boaz. 姐姐 aici este partea cea mai înaltă a rotată. Nu ajungă Aceasta, pe 30 de kilometri, mai este Și la prima neașteză, apa care corpora de pe sânta, era oprită în barajul până la barajul Oino sau când a este o altă poartă pe dintre poarta lui Irot sau poarta prodea. Aici sunt foarte multe brute și cele mai ieftine? Nu e un pârâu, că nu mă așteptați că face baie. Nu e un pârâu, e doar o vale unde n a văzut niciodată. Doar atunci când plouă foarte tare, curge un pic de apă. Acum, mița aia nu mai curge, ca au canalizat de dedesubt, au canale și tot ce e curge prin canale de dedesubt, dar apa de canalizare a orașului. Nu e vor, nu e pârâu. Să spui în spatele meu e Muntele Mărținilor, cu Biserica de mandla la Însă vă prezim doar ca bisericii, pentru că mâine vom în biserică. Această biserică, construită pe ruinele unei biserici bizantine, făcute în secolul IV, construcția actuală este terminată în anul 1926 la scurt timp după primul război mondial. Și au donat pentru ea vreo 12-13 state, Când vă duceți înăuntru, sunt 15 cupole și pe fiecare cupolă este scris statul care a donat bani pentru biserica aceasta. este România nu a donat. Este construită de arhitectul Antonio Barluzzi chiar la începutul activității sale o, un proiect foarte, foarte frumos fațada este pe patru piloni în stil uh, grecesc pe fiecare pilon este un apostol deci avem cei patru apostoli Matei, Marcu, Luca și Ioan pe urmă în panelul respectiv de triunji avem o compoziție foarte frumoasă intitulată Isus și durerea umană pentru că în mijloc este Domnul Hristos, pare prăbușit, copleșit de necazurile și durerile oamenilor, care toate vin la El. În partea stângă sunt oamenii bogați, reci, generali, au și ei probleme, vin cu problemele lor la Isus. În partea dreaptă sunt oamenii sărați, mame cu copii bolnavi, vin și ele cu problemele la Isus. Toate acestea se adună pe Isus. iar Domnul parcă își udică scapul capul de Dumnezeu Tatăl care îl susține și îl ajută să ducă durerea umană. Deci tot tabloul acesta foarte frumos se intitulează Isus și durerea umană. Pe vârful clădirii avem o cruce și doi ceri. De fapt este o compoziție uh, interesantă între psalmul 42 și Evanghelie. Uh, în Psalmul 42 spune, cum, te dorești, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine Dumnezeul. Dumnezeu este înlocuit cu simbolul crucii și cerbii care îl doresc pe Dumnezeu. Aceasta este compoziția acestei biserici din exterior, mâine o să mergem în interior. Are trei nave, fiecare navă câte 5 bolți cu pole, deci ea este în 15 cu pole iar în mijlocul ei în față este o lespede de stâncă unde se spune că acolo s-a rugat Domnul Cristo. Valea Chedronului, în primul și în primul rând, este renumită prin morminte. După cum vedeți dumneavoastră, suntem în fața celui mai e, interesant și mai impozant mormânt din Valea Chedronului. De ce? Pentru că evreii au o regulă foarte clară, nu îngroapă morții în cetate trebuie să fie cam la 2 300 de metri de zidul cetății mormântului. În momentul în care cetatea s-a extins și mormintele acum ajung în cetate, ele sunt mutate, unele care au fost cazul. Acum nu acceptă nici această idee și atunci opălesc toate aceste zone unde sunt morminte. Vă dau o treabă foarte interesantă, când lucrau la o autostradă, au dat de un mormânt. Și uh, imediat a spus, gata, anulăm, schimbat traseul autostrăzii, nu-i voie. Ce să facă oamenii ăștia? Nu, o investiție sortim. mare, trebuie. Și atunci vine un arheolog și spune, Dumnezeu, stați că am descoperit că mortul acesta este un cananit, nu e un evreu. <laughs> a, dacă e cananit, <laughs> da, dacă <să> evreu. <-i laughs> <loc. laughs> <Băi, laughs> și eu când am lucrat, am găsit un... Deci, pe situl nostru, după mulți ani, au folosit și calor de îngropare. Și am găsit mormântul unei fetițe de vreo 10-12 ani. Ei, vă spun, atâta teamă am avut toți și cu profesorul, că aproape în fiecare zi veneau religioși și întrebau, ați găsit morminte, ați găsit morminte. A spus, să nu scăpați că am găsit mormânt, că ne închide șantierul. Uh -huh. Închide șantierul. Deci, eu, o... o să zic așa, o regulă foarte strictă pentru religioși: merg peste tot pe unde sunt arheologi să urmărească dacă găsesc ceva de oase. Că nu e voie să. Acum vă dau și această explicație. Gândirea actuală, deci nu biblică, precizez, nu biblică, Evrei vrei actual să numești evrei talmudici. Ei spun că omul este format din oase și din carne. Carnea este păcătoasă, cu ea muș cu ea săruți, cu ea faci toate prostiile. Atunci carnea își spăsește păcatul putrezint. Oasele nu-s păcătoase, că ele nu fac nimic rău. Atunci ele rămân. Ca ființa să poată fi reconstituită la înviere, trebuie să-i păstrezi oasele. Atunci se pune atât de mult accent pe mormânt, să nu fie profanat, să nu fie mutat să nu fie, pentru că asta e siguranța, siguranța învierii lui. Deci asta este uh, concepția pe care ei o au. Uh, fiindcă nu o să mergem la Yad Vashem, atunci s-au ridicat problema. Bine, dar vreo 6 milioane de evrei nu le a mai rămas nici oasele, că s-au dus pe furnal în sus. Ce mm. facem cu ei? Evreau tot de n -a nu nimic. Dacă n-avem oasele, noi putem păstra numele și facem un dosar uric, cu, vite, cu tot ce a fost tot îl salvăm. Atunci, ideea lui Yad Vashem, tot institutul Yad Vashem, este de a recupera toate numele evreilor care au murit acolo. Și sunt dosare. Și ultimul obiectiv din muzeul Yad Vashemului este o groapă adâncă în formă conică, cred că are vreo 12-13 metri adâncime, cu apă în fundul ei, și care este șeolul, adică locuința morților. Și când groapa asta ajunge aici, de un alcool care simbolizează cerul. Și aici, în cer, sunt mii de fotografii de oameni și în spatele lor mii de dosare. Și dacă i-am găsit dosarul cu numele, l-am scos din șeol și l-am pus în cer. Mentalitate. Deci ca să vedeți că filozofia, filozofia decide comportamentul. Acum am vorbit în privința morților. Aici este un mormânt, mormântul nu este acesta, mormântul este în spate, este un mormânt în spate tăiat. Avem două tipuri de morminte. În perioada primului templu, adică anul 1586, mormântul era copia unei case. Deci aveai o, o cameră principală tăiată exact cum este casa ta, din, camera ta din casă. Din această cameră principală, în funcție de mărimea mormântului, în lateral, mai erau una până la 8-10 camere. Deci dacă am aici camera principală și din pe fiecare latură am mai făcut încă alte două cămăruțe, atunci am 8, 8 cămăruțe. Cele două cămăruțe ă, sunt foarte mici, deci au cam doi metri jumate pe doi metri jumate cu trei lavițe, una pe un perete, pe altul, pe altul și cu un mic spațiul între ele. Celălalt este lipit, așa că între cele care sunt lipite de desubt este un repozitoriu, o, un depozit săpat și cu câte o gaură pe fiecare a, laviță, După, mortul este pus pe laviță, pe laviță este tăiat în piatră unde vine capul și unde îi vine călcâiele, ia măsură, îi face pe măsură omul. Nu-l doară capul să ăsta frumos, drept. Și după asta cunoști cât erau de mari oameni. Eu m-am așezat pe, și nu numai eu, toți studenții au făcut treaba asta, ne ieșa picioarele cu cel puțin 30 de centimetri. Dovadă că oamenii erau mai, mai scuți, mai micuți. La un și plată, după așa. ce Putrezia la un an, la doi, Nuturai toate aceste rămășițe, ce era acolo, că erau oasele, era pământul, ce erau bijuteriile, tot ce a avut pe el, nu luai nimic, Nuturai în depozit. Și când citiți în Biblie, și a fost adăugat la părinții lui. Deci, gândiți, a, a fost bunicul, l-am îngropat, l-am curățat, l-am băgat aici, a venit tata, l-am pus peste el, vin eu și tot este unul... Este altul. Este cea mai mare mângâiere a unui evreu să fie îngropat în mormântul părinților. Și a fost adăugat la părinții lui. Și azi, așa, cu crip. Iosif, ce a spus Iacob, vă rog să mă duce să mă îngropați în mormântul părinților. Este cea mai mare mângâiere a lui. Și cel mai mare blestem pentru un evreu este, este să iei oasele din mormânt și să le arunci pe câmp. Credeți, când a fost. Acele mișcări de reformă, deci au scos oasele din morminte și le-au pus pe câmp sau le-au pus și le-au ars pe asta ca blestem pentru fără de legere care le-au făcut acei oameni. Nu, Nu, asta că nu, -i, nu -i place menta. Ia, ia și E pună pentru cei. Nu-i place, nu, place nu, nici, mintea, nici asta, dorice, Deci este o mormânt așa mai important, mai frumos, se numește mormântul fiilor lui Hezir. Pentru că există acolo inscripție Hezir. Hezir este uh, un preot care a format una din cele 24 de grupe de preoți. deci erau împărțiți pe 24. Și o grupă din 24, a 16-a grupă, era grupa lui Hezir. Și atunci toți cei care aparțineau acestei grupe se numea fi lui Hezir, pentru că Hezir a fost primul din grupa aceasta. Și deci mormântul este un mormânt preoțez, a unei grupe preoțești și destul de important. Al doilea mormânt, prin tradiție, se spune că e mormântul profetului Zafaria. Dar de fapt, nici nu e mormânt, este doar monumentul. Vedeți că nu are nimic mormânt, este decupat din stâncă, deci totul este bucată din stâncă, tăiată, ca să rămână cum vedeți. Însă acum aici întreb un lucru foarte interesant. Mormântul acesta are o piramidă pe el. Piramida este un simbol egiptean al mormântului, fiindcă egiptenii erau uh, anticii care uh, cel mai mult se legau de morminte. Toată filozofia lor este în urmă, ei priveau în urmă. Când faraonul ajungea la domnie, începea să se pregătească mormântul și toată viața lucra pentru mormânt. Piramida nu e altceva decât raza de soare, prin care soarele coboară pe pământ. Iar în filozofia egipteană, dacă se produc niște minuni, această rază de soare devine o scară și sufletul omului se poate întoarce deci înapă. acela se numește Muntele Judecății Drepte. Muntele Judecății Drepte. Și este o, uh, un punct final al a doua cronici, capitolul 20. Deci în a doua cronici, capitolul 20, este descrisă invazia a trei popoare Edom, Amon și Moab asupra Ierusalimului cu gând să cucerească Ierusalimul. 2 Cronici 20 cu 20 Încredeți-vă în Domnul și veți izbuti. Încredeți-vă în profeții Domnului și vă vor reuși planurile. Jos în vale, unde mergem noi acum, erau cele trei popoare ca să atace Ierusalimul. Dumnezeu a băgat hâră între ei, s-au luat la s-au omorât între ei, Că apoi Iosafat a coborât cu armata doar să-i jefuiască. de aceea a rămas muntele judecății drepte, iar valea de jos valea lui Iosafat. Profetul care a trăit foarte aproape de Iosafat a fost profetul Ioel. Și Ioel în capitolul 3 spune așa, să se adune popoarele în valea lui Iosafat și acolo mă voi judeca cu ele. Deci valea lui Iosafat devine un element de simbol care reprezintă ultima uh, etapă când Dumnezeu îi va discute. Când o să ne întoarcem, o să venim exact unde este acest deasupra aici. Și vedeți două turnulețe și deasupra sus ceva cu lemn. Mm -hmm. cu lemn. Uite, e un om acolo. Mm -hmm. Omul ăla se uită la Batșeba. Mm -hmm. E un păcătos. Mm -hmm. uh, de la el în jos sunt niște ruine de 3.000 de ani vechime care se numește zidul treptelor. Și unde stă el era palatul lui David. Deci, eu vi l-am arătat de jos în sus și vom merge acolo și îl vom vedea de sus în jos. Între, între Varea Chedronului și partea opusă, numită Varea Tiropeumul, este o stâncă care o vedeți dumneavoastră foarte clasă, este stânca ofel. Noi acum înconjurăm stânca ofelului. Ierusalimul a fost construit pe această stâncă ofel, Valea aceasta era cu cel puțin 20 de metri mai adâncă decât acum și zidul era undeva pe la jumătatea acestei stângi. Deci orașul era de la undeva de la jumătate în sus. Motiv pentru care a fost foarte, foarte bine fortificat și a fost ultima cetate cucerită de evrei. Dacă evrei au cucerit țara în 1400, Ierusalimul a cucerit în 1400, 400 de ani mai târziu. În principal datorită acestei fortificații. Pe lângă fortificație, oamenii au nevoie de apă. Al doilea element important. Unde ne găsim noi, în acest drept, este un izvor foarte puternic, numit izvorul Gihon. El este undeva în interiorul stâncii. Dacă vă duceți până acolo jos și vă uitați pe sticla aceea, o să vedeți un pic de apă. Însă izvorul era în afara zidului cetății ca oamenii să poată ajunge la apă și atunci când sunt înconjurați de dușmani, încă de pe vremea ebusiților a făcut un sistem numit șiftul lui Warren, care au săpat puțuri și canale și tuneluri pe sub zidul muntelui, care venea undeva mai în interior, în dreptul izvorului. Și puteau să ia apă pe timp de atac, fără să fie atacați de dușman, Când Ezechia a mărit orașul și erau 30.000 de oameni, nu mai reușeau să ia în sistema acesta, aveau nevoie de ceva mai practic. Atunci au săpat un tunel de pe partea de răsărit, pe partea de apus și a condus apa izvorului în partea de apus. Aici este capul tunelului. Noi mergem să vedem capătul de dincolo și sper, nu sunt sigur, că veți avea posibilitatea să intrați puțin în tunel. Evreii au închis toată zona, vedeți, nu se mai merge acum, pe sus au făcut un sistem care poți să intri, plătești o taxă destul de mare și intri pe sus, prin tunel și ieși dincolo. Eu vă duc prin pate și vedem cam tot. Unde sunt săpăturile arheologice și vedem, au descoperit. Vedem, vedem. Că... Acum, ce vă spus, aici avem sistemul de apă Gihon. Gihonul înseamnă navalnicul, pentru că apa venea în val. Pe unde sunt flori, pe unde sunt celelalte, era orașul Ebus. Deci orașul Ebus era aici. Vă dați seama că e aproape imposibil să-l cucerești de aici în sus. Vă dați seama, nu? Iar dacă noi ne mai găsim cu vreo 20-30 de metri și mai jos, că valea s-a ridicat, chiar că era imposibil. Singura variantă pe unde putea fi cucerit era la nord la nord pentru că acolo era locul drept, de aceea veți citi în Biblie de multe ori înorocirea vine de la nord, focul vine de la nord, pentru că este raportat la poziția Ierusalimului. Ierusalimul nu poate fi cuțit decât numai dinspre nord. nord. Iată aici e dovară. Uitați-vă după gardul acesta. Vedeți un zid de piatră cu pietre mai mari. Acela este zidul de piatră făcut de evrei după ce au cucerit Iebusul. Și Iebusul se pare că l-au cucerit prin sistemul de apă. Au intrat pe la izvor și s-au urcat în sus și a intrat prin cetate prin sistemul de apă. Vedeți un canal care iese din stâncă din nou în stâncă. Deci, izvorul Ghihon a fost, să zicem așa, exploatat în multe feluri. Prima dată îi lua apa obișnuit. Apoi a făcut sistemul lui Warren, acela foarte complicat, ca să ia apa în timp de asediu. Apoi a făcut un canal pe lângă stâncă, care mergea și prin afară, și prin altru, Și prin afară, după cum era locul, care mergea pe această stâncă. Și toată valea aceasta, care o vedeți dumneavoastră, se numea Grădinile Împăratului. Deci nu era nicio casă, era Grădinile Împăratului. Despre Solomon spune că a vorbit despre plante, despre aia, despre aia, despre aia. Ei, ca să vorbească, trebuia să știe. Ca să știe, trebuia să cerceteze. S-a făcut aici o grădină botanică, deci el făcea experimente, cu tot felul de plante, le semăna, să vadă cum crește, cât timp pare, ca să poți să ții conferințe. Deci el a făcut un fel de universitate la Ierusalim, unde veneau oameni din alte popoare să audă. Gândiți-vă, suntem cu 3000 de ani în urmă, nu se cunoștea multe și el spunea cum crește aia, cum crește aia, de unde le știa. De unde le știa? Aici avea o grădină botanică. Ca să aibă acea grădină avea nevoie de apă. Uite, acesta este canalul Siloamului care iriga și în anumite plașe din acest canal apar tot așa multe, multe părâiașe care coborau în grădină să irige grădina să poată să-i crească toate plantele lui Solomon. Uh, unii merg mai departe și spune că aceste grădini erau un fel de copie a Edenului, cei care le vor dezvolta mai mult vor fi persii, persii le vor numi Paradis, deci în limba se numește Paradis, iar în evrei spun Eden, Gan Eden, grădina Edenului. Și îi spune, e o miniatură a Edenului. Observați că omul, în cele mai frumoase idealuri ale vieții lui, nu face altceva decât să imite, să copieze ce a făcut Dumnezeu. În dreapta noastră este bazinul Siloamului. Bazinul Siloamului s-a descoperit cam de vreo 10 ani, poate 12, eram eu aici când s-a descoperit, pentru că era o conductă de apă care aducea apă din, din tunelul lui Ezechia și s-a spart. Și când s-a spart a trebuit să sape, să lucreze și când a lucrat a dat de fapt de un bazin. În stânga este teritoriul lui arat, pe care îl știu foarte bine. Nu vrea să le dea niciun metru la evrei din pământul lui ca să pe tot bazinul. S-au săpat doar cât a fost în drum. Apa tunelului lui Ezechia venea în bazin și umplea bazinul cu apă, apoi curgea mai departe. Toți oamenii din Ierusalim, dacă doreau să aibă apă bună de băut, veneau la Siloa și își lua apă bună de băut. Domnul Hristos îl primite pe Nebăzătorul din Aștere, Ioan capitolul 9, îl trimite la Siloam. Gândiți-vă că eram acolo pe platforma templului. Scălătoarea oilor era la 100 de metri pe loc drept. Și un om nevăzător nu? Îi putea să măi, la scăldătoarea oilor și te spală, 100 de metri. Nu-l trimite acolo. Deci acolo era o treabă din ața, mistică, nu știu ce. I -i spune, du-te la Siloam. Uite cât e de acolo până la Siloam, vedeți? Cât trebuie să cobor, întortocheat greu și un om fără vedere. Dar în mod special îl trimite aici, ca să nu dea nici un pic de imagine. A, apaia, apa aia cu nu știu ce, nu. La Siloam nu prea aveai voie să te speri ca de băut. Dar el a luat un pumn și a dat pe ochi și văd câtă bucurie a avut omul acela când aici, în zona aceasta, a căpătat vederea. Deci aici suntem bazinul Siloam.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 Atenție la autobuz Bremea casei lui David Este lira Muzica Pentru cu tot cum emblema lui Solin este chitară <laughs> Am arătat de jos porțiunea aceasta Nu se vedea bine Acum o vedem de aici de sus Și o să mai mergem și acolo sus Să mai facem o imagine Însă priviți aici Este un vid În oblic să numește zidul treptelor pentru că te poți urca pe el ca pe niște trepte. Și în partea aceasta este un turn, aici, sub noi, este un alt turn. Întrebarea era că nu știau încă ce aici, aici erau case. De ce a trebuit să fie acest zid? Și doar bănuiau că ar fi putut fi un palat. Și când au reușit să facă săpături, au găsit urmele palatului lui David. Acolo jos, unde e, sunt niște fiară raie. În fața lor este o curte Acolo era o casă Și dincolo alte case Deci erau terase, terase, terase Și pe aceste terase erau case Casele erau toate complet închise Și avea o curte mică Interioară de 4-6 până la 8 metri pătrați, nu mai mult Unde nu se vedea nimic din afară Acum doamnele se duc În curte și fac baie Și David vine pe palat Și se plimbă Ați înțeles? Da. Și o vede, pe bat o vedea. Da. s-a uitat fie. cu coada ochiului când vine David ca vede. să pune apa la încălzit. Sorry. Acesta este jumătatele de șechel care îl plăteau evreii taxa pentru Templu. Și când l-a întrebat pe Petru, învățătorul, Petru a zis: Plătește. Și nu trebuia să spună. Deci atunci du-te și prinde un peste și l-a plătit în gura lui și a doua și a plătit jumate șechări. sfântul Iacov Vino la domnul nai al prieten Pe drumul pe care am venit noi acum este în dreptul porții IAFU. Și în dreapta noastră, cum am venit, era Palatul lui Rod, care se întindea de la Forța Iafo până mult departe încolo. Deci, Palatul lui Rod, cu curte, cu grădină, cu tot, tot, tot ce cuprindea ea. În zona unde ne găsim noi, era Agora cetății, pe timpul Domnului Hristos, adică piața. Pentru că atunci orașul era după model grecesc. În Agora cetății a fost executat Iacob, primul dintre cei 12 ucenici, care a fost arestat de către Irod uh, Adripa I, care se avea palatul aici, în casa bunicului, împreună cu Petru. Și Petru era arestat. Și prima dată l-a decapitat pe Iacob în Agora. Fapte 12. Fapte 12. Și avea de gând să îl execute și pe Petru cât de curând. Însă pe Petru Dumnezeu l-a scăpat în mod miraculos, cu deschiderea porților închisori. Armenii care au fost primul popor care s-a creștinat pe la anul 300 d. Hristos și care a venit un număr mare la Ierusalim formând un cartier armenesc până astăzi, zona aceasta e cartierul armenesc, au spus că Vrem să facem o biserică în cinstea lui Iacob, primul ucenic martirizat și biserica pe care au făcut-o i-au dat numele Biserica Sfântului Iacob. Am sunt la rând ca să intre în zona mormântului sfânt. Iar pe ultimii oameni par că i-aș cunoaște. Da. Așteptăm Sau nu așteptăm <a> e Omar. la acesta. care mai Ce a, -a? a, a mai, a mai, a a mai a vede vede de Vedeți că e tăiat. Da. -a. a avut cinci etaje. Au zis, s -a, s -a zis musulmanii: Nu e posibil ca turnul vostru să fie mai înalt decât turnul nostru. C Atunci, în două variante, să mai mănânci, îți pai picioarele. Nu, pentru că te fac pe tine mai mic. Și ca să rămâne mai înalt, tot ia peste asta. Nu mă- mai simplu să-i dau picioare decât să mă, mă ridic. Știți, uite, clară, concretă. Vedeți? Un turn care a fost demolat. Asta este curtea bisericii făcută de cruciat. Aici erau patru coloane, una, două, trei, patru. Și încoapăt încă una. Aici sunt trei capele, una, trei pe o parte, trei pe o parte. Două uși de intrare, una blocată. Și când au venit uh, arabii în 1187 cu Saladin, și biserica s-a nu s-a mă Cu a spus, vă las două biserica, nu vă iau, dar cheile bisericii vor fi mâinile noastre. Până astăzi, biserica asta este închisă și deschisă de o familie de arad care au cheile. Deci, biserica care are cheile raiului, nu are cheile mormântului. În interior, cum intrăm, aici unde e geamul ăla mare, acolo este Golgotha. Pentru că biserica aceasta nu este biserica originală, este a treia biserică în contextul, făcută de cruciat și terminată în 1154. 50 de ani s-a lucrat la ea. Totul e gotic, mă rog, cruciat, pentru că a făcut-o el. Și ei au mutat-o. Deci biserica lui Constantin era mai jos și aici erau doar niște coloane care închideau purte, se cuprindea Golgota și mormântul. Și când au făcut cruciații biserică, au mutat biserica mai sus și Golgota au cuprins-o în interiorul bisericii, iar mormântul chiar în fața bisericii. Deci, mormântul și biserica vins. Și totul a făcut un complex foarte mare care cuprinde 20 de capele, tot complexul, când 20 de capele aparțin la ortodoxi, catolici, sirieni, armeni, copti și etiopeni. 7 biserici. Toți acestea au câte ceva, mai mult sau mai puțin. Acum, când intrați pe ușă, dacă vor cați sus, pe acolo-i vârful Gorgos. Ați fost acolo? Am văzut oamenii stăteau la rând. Stăteau la rând ca să baze mâna sub o să atingă vârful Gorgos acolo. Și de desubt iar își vezi târta Gorgos. Mormântul este, în partea aceea, într-o rotondă mare, mare-mare, și cu o bisericuță mică care acoperă mormântul. Ca nu mai e nimic din mormânt, fiindcă în anul 2009, un calip, al Pachim, l-a distrus complet, Totul a distrus și după niște modele care le-au găsit pe diferite pietre, au reconstituit mormântul cu un de marmură. nu original. Deci, în sâmbătă dinaintea Paștelor, intră Microfatiaful intr acolo, în și este cu lumâna Jos de tot este biserica armeană, și mai jos este o grotă unde se spune că a, a găsit crucea, Elena, că n-a venit Elena. Deci, când, pe timpul romanilor, aici era o piață mare, un forum, o piață romană și peste. Peste Golgota, era așa o, o stâncă, au, au făcut un templu, au făcut o platformă și au pus un templu al zeiței Diana. Și când a venit ne a întrebat unde, unde a fost Domnul Hristos? Și a spus, uite, acolo sub templu ăla. Și atunci a dat ordine să demoleze tot, să dă la o parte tot molozul, să curățe și să facă biserica respectivă. Deci asta este. Dovada aceasta este că undeva mai încolo printre construcțiile acelea sunt încă niște urme din clădirea romană. Deci ceea ce putem să probăm este că aici a fost o mare platformă cu un forum roman care ar, ar fi indirect probă că au fost peste mormântul Domnului. Dar mormântul nu era așa. Mormântul era munte și să facă munte. Și când a venit Constantin a dat ordin să taie muntele, să decupeze, și să rămână mormântul mijloc. De Deci acum e mijloc. Că el nu era asa. vedeți că Sabatul nu este o zi când n am voie să faci nu n am voie să cu tot. E o zi de mare bucurie. O zi care trebuie să să fericit, pentru că nu mai ai alte griji, nici femeia să mai facă care nici bărbat nu mai facă decât o singură grijă să, să te bucuri, să fii cu familia, să mergi la biserică. O, Flori de sabat pentru Doamne Îmi mea gândire către lui Hristos Shabbat Shalom Ultima zi a excursiei noastre. Ultimul drum spre Ierusalim. Da. Am intrat în Israel. Imediat intrăm și în Ierusalim. Astăzi vom face doar pelerinaj la locurile importante pe unde a trecut Domnul Hristos în Lumineca Floriilor și Via Doloroza, de la Judecată până la răstignire. Aceste două trasee. Primul traseu este pe Muntele Măslinilor, chiar din vârf. Avem Monumentul Înalțării Domnului Cristos, Biserica Tatăl nostru. Biserica Dominus Levit Biserica Getseman Grota Getseman Acestea sunt pe Muntele Maslinilor Urmă trecem, intrăm în cetate și vom merge locul condamnării locul unde a fost bătut cu vice o parte din drumul crucii și apoi ne ducem în grădina mormântului a doua variantă a Golgotei, unde vom lua Sfânta Cis. Aici este monumentul de unde s-a înățat Domnul Hristos la cer. A fost o mănăstire creștină, dar le-au luat-o arabii când au venit turcii. Musulmanii, musulmani, dar din turci. S-au făcut uh, moscheie din ea. Și acum au văzut că câștigă mai mult dacă o pun la turist. Și câștigă bine. S-a făcut moscheia la ușă, la intrare. Uh, Inițial nu avea cupole, era doar acest octogon care amintea deloc și să te poți uita să vezi cer, Asta era tot ei, musulmani, i-au făcut cupola și acum este închisă și un mizrat care să-l arate meca unde să se roage ei. Lucrul cel mai interesant în toate acesta este o bucățică de piatră așa înconjurată cu o bordură unde spun că acolo a pus sus ultima dată picior și ilustruită bine de tot de știți asta, mă rog, asta, asta este. Ceea ce facem noi înăuntru și ceea ce mie îmi place este să citim paragraful biblic și să cântăm Ne așteaptă un camin străluțit. Fericiți trezaltă voios, căci păcatul s-a dus e uitat Și pe când priveau ei țintă spre cer, în timp ce el se ducea, iată, au stat lângă ei doi bărbați în veșminte albe, care au și spus, Bărbați Galilei, de ce stați privind la cer? Acest sus care a fost înălțat de la voi în cer, așa va veni, în felul în care l-ați văzut mergând spre cer. Aceasta a avut loc exact aici. Și privirea era spre ce? Nu era volta aceasta, acolo privim și noi. Și în grota aceasta, ca totdeauna Domnul se ruga, care se ruga. în Luca, capitolul 11, spune că ucenicii l-au văzut pe Isus rugându-se. S-a fost învață-ne noi să ne rugăm, cum i-a învățat Ioan pe ucenicii Lui. Și am a învățat rugăciunea tatăl nostru a doua ori, de două ori apare, Și atunci aceasta e numită grota tatăl nostru din acest motiv. supună că Isus venea și să ruga. Evreii nu mai cred în Biblie, ci cred în demurirea sufletului ca toți ceilalți. Mă rog, au un alt ritual, dar ritualul lor este foarte simplu. Nu folosesc coșciu. Nu folosesc coșciu. Doar ca să la ducă până la cimitir au o și din acea ladă lântă în doar în acel talit. Dacă nu, într-o pânză și așa l pune. Deci este redus la mini, la mini toate cheltuiele de înmormântare. Dacă familia e ceva mai săracă, dacă au anumite datorii, prietenilor le dau bani, nu le dă așa 100 de eu știu pe cineva care de la o persoană, 10.000 de șechel i-a dat. Zice, voi aveți datoria cum să te tenecați de aici. Pietrele de pe aceste morminte reprezintă persoanele care au venit și au vizitat pe de cei decedați. Putem număra aici câte persoane au vizitat acest decedat. Ceea ce este foarte important este că, printre toate aceste osoare care s-au găsit, a găsit unul care avea această inscripție. Iacob, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus. Sunt cele trei personaje care apar în Biblie, este Iosif, nu? Tatăl adoptiv al Domnului Hristos, este Iacob, fiul lui Iosif, băiatul cel mare, care a scris și epistola către Iacob, este Iisus. Exact în această relație verudenie, că era scrisă pe o toare. De regulă nu se scrie și fratele. Uh, ei, uh, numele lor este uh, numele perioanei și numele tatălui. Deci numele de familie este numele tatălui. Iohanan ben Daniel, Iohanan Ion, Ior, fiul lui Daniel. Ăsta e sistemul lui. Atunci era uh, Iacob ben uh, Iosif, Iacob fiul lui Iosif. Dar dacă ai un frate ilustru, deosebit, normal că spui, măi, un frate cu Iohannis sau cu nefucine. Atunci îl pui. fiindcă Isus era un personaj deosebit, au spus, frate cu Isus, un personaj deosebit. Este cel mai tare document în favoarea lui Hristos, găsit, găsit aici, într-un otoarge Mergem mai departe. Când Domnul Hristos a coborât muntele Măsii o moține foarte fericită și veselă. Cântând și bucurându-se, Biblia spune că la jumătatea muntelui s-au oprit. S-a început să plângă. Oamenii au fost foarte surprinși, pentru că o ocazie de cupririe, el plânge. Că tu ți-a rostit cuvintele celebre, rusalime, rusalime, care uciți cu pierde pe profesii, omor pe cei trimis la tine. De câte ori am dorit să strâng pe copiii tăi, cum îți strângi pe dorin apoi, somare și nostru, și se lasă casa fântului. În locul acela, în Biserica l-a ales ca fiind aici. S-a construit acea biserică, în amintirea ar trebuită, Domnul Stregii, Lacrima Domnului. În este o biserică este un, altar cu un anvon de piatră și pe fața lui un mozaic cu o cloșcă, cu puii sub arii. Exact cuvintele lui Hristos. El a intrat pe poarta de aur, care o vedeți aici în fața dumneavoastră. poate elementele erau ca să corespundă exact cu ritualul unui împărat, care intră în Ierusalim pe poarta de aur într-o zi de sărbătoare. Asta, în a fost... grădina Asta e gardena ghețemani. Să poată trece din legata mai departe. Două minute ca să spunem două cuvinte. Aceasta e grădina ghețemani cum a zis probabil, probabil chiar de 2000 de ani. Vedeți cum, cum s-a ruinat și a crescut altul și altul. și alte. Această grădină se continua și dincolo de drum, iar în partea cealaltă este Grota Getsemat. Și spune că Domnul i-a lăsat pe ucenici, pe cei nouă, în grotă și s-a dus ca la o aruncătură de piatră. La o aruncătură de piatră un pic mai aruncată, mai puternic. Aici este locul unde el s-a rugat. De ce este atât de important? Pentru că aici a luat ultima decizie. Merg până la cruce sau nu merg? Asta a fost ultima decizie, de aceea este foarte, foarte importantă problema de la Ghetse Mari. În biserică nu putem vorbi, însă în mijlocul bisericii este o, o lespede de piatră înconjurată cu un gard de fier forjat care reprezintă niște spini, și pe acest gard sunt două sau trei pahare negre cu două păsări negre, care este gândul cel rău, nu bea paharul, și două păsări albe, gândul cel bun, bea paharul. Lupta era să bea sau să nu bea paharul, reprezentată artistic prin păsările albe și negre. Cam asta e tot ce este, să zicem, important. Vitralele foarte închise, care dă imaginea de întuneric, de seară, de povară, de apăsare, în interior, o biserică construită în 1926, numită Biserica tuturor națiunilor. Înghete-se, măi, Isus. În lupte genunchiat, se luptă în și strigă. se poate să nu le am, totuși cum eu vreau. Ghesie Mani înseamnă Gat presă de ulei. Pentru că în grotă era o presă de ulei, cum am mai arătat mai eu. Ai eu. Da, mai ai Fiindcă aici, sunt tot măscrit, se stopcea ulei ca să facă, să facă ulei. Orice om care în timpul unei predici doarme, este la fel ca și ucenicii care, în timp ce Domnul Cristos se ruga și avea o problemă foarte mare, dormeau. Este acest contrast teribil între o mare problemă și o mare indiferență. Aici avem Grota Mariei. unde se presupune că se ruga Maria. Avem fața poarta leiilor. Se pot vedea lei. Uh, cum vă spuneam, Ierusalimul are 7 porti. Una este blocată și s-a deschis a 8, poarta 9, pe unde am intrat noi, cei care am fost ieri, la piață. Deci șapte porti sunt deschise, pe care se circulă în prezent. Aceasta este poarta leiilor. Pentru că sunt patru lei uh, gravat pe poartă. De ce? Tradiția spune că Soliman Magnificul a visat patru lei care veneau spre el să-l mănânce. Și s-a speriat foarte tare. Dimineața i-a întrebat pe înțelepții lui ce să însemneze acest vis. Și înțelepții au spus, împărate, în împărăția ta este o cetate sfântă ea nu i-ai dat nicio importanță, n-ai reparat-o, n-ai făcut nimic pentru ea. Iar Dumnezeu este supărat că ai lăsat-o în paragină. Și-a spus, bine, dar nu știu, spuneți-mi că mă duc de să o repar. Este Ierusalimul. Atunci, Soliman Magnificul a început renovarea Ierusalimului și toate gridurile care le vedeți acum, toate porțile, sunt din perioada lui Soliman Magnificul. 1535-1538. În amintirea visului pune că a pus cei patru lei pe această poartă și se numește Poarta Leilor. Asta este o variantă. Mai au și alte variante, dar asta este cea mai cunoscută. Varianta ortodoxă este că pe această poartă l-au scos pe Stefan și l-au ucis acolo unde am stat noi la semafor. Biserica de peste drum era Biserica Sfântul Ștefan. Însă e o tradiție mai veche, pentru că în momentul în care au venit arabii, 637, poarta principală pe unde o să ieșim noi acum, poarta Damascului, nu le-a mai dat voie la creștini să iasă pe acolo. Era centrul uh, orașului arab. Iar pe acea poartă se ducea la biserica Sfântul Ștefan, unde a fost ucis Ștefan. Noi acum o să mergem în direcția aceea și o să vă o arăt. Atunci, pentru că nu mai putut merge acolo, fiindcă i-au prit uh, arabii, au făcut o altă tradiție și au spus nu, nu l-au ucis acolo, l-au ucis aici. Și a, au făcut o nouă tradiție. Catolicii merg și acum acolo, ortodoxii merg aici. Deci cam astea sunt problemele care sunt. Poarta are două denumit, și poarta vistepar și poarta leilor. Vom intra pe această poartă, să mergem 200, 200, 300 de metri și începe Via Dolorosa. Biserica Flagelării, biserica unde Iisus a fost bătut cu bice înainte de crucificare. L-au îmbrăcat cu o mantie stapoșie și împletind o cunună de spim, i-au pus-o pe cap și o treistie în mâna dreaptă. Și îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el, spunând, Salutare, împărate al ideilor! Și scuipândul, pântul, luau trăistea și îl băteau peste cap. Și după ce și-au bătut joc de el, l-au îmbrăcat de mat îl brăca de mantie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Amin. Amin. Acesta este locul tradițional unde Domnul Hristos a fost barjocorit în acest fel. În față peritralii vedeți stâlpul infamie, adică stâlpul rușinii al barjocorii, unde era legat și băsut șubice. În cupolă vedem coroarea de stii care i-au pus-o pe cap. celelalte epitrarii vedeți alte uh, tratamente dure și rele pe care i-au aplicat lui Isus. Și în acest motiv, locul acesta este focătit de către al doilea. 1. De pe via dolorosă. Primul Este unde a fost condamnat, și unde o să merge, iar acesta este al doilea. Și din locul acesta, Domnul Cristos a luat crucea și au plecat spre Golgota. Aceasta este deja viața lor. Și am văzut că atunci spre. to... Pământul a fost descoperită, cam prin 1880 de către un general englez, Charles Gordon, care a venit la Ierusalim și curiozitatea l-a făcut să se plimbe și în afara orașului. Și plimbându se pe aici, nu era absolut nici o casă atunci, totul era doar pământ gol, a văzut o stâncă care i s-a părut lui că forma stâncii seamănă cu un craniu de om și se-a amintit că Biblia spune Isus Iisus a fost răținit la Golgota, care însemnează că de om. Apoi a mers pe marginea acestei stânci și a găsit un mormânt Uu, foarte interesant. Biblia spune că Domnul Hristos a fost îngropat într-un mormânt din grădină. Acum, ca să că dovada a grădinii, a găsit o cisternă de apă foarte, foarte mare, peste 10 metri adâncă, care nu-și avea loc rostul, fiindcă sistemele se fac de regulă în localități și sub case ca să aibă apă pe timp de vară. Dacă e în afară, o face doar că au o grădină unde mai udă plantele în timpul verii. Deci era proba că ar fi o grădină. Și tot aproape găsește și urma, chiar proba exactă a unui teasc de stor struguri adică unde îi călcau în picioare ca să facă uh, muscul. Atunci spune, avem o grădină cu aceste două elemente, un mormânt în grădină și o stâncă care seamănă cu un craniu de om. Foarte posibil că aici să fi fost Domnul Hristos răstimit și îngropat. Au scris în Anglia, s-a format o asociație, Asociația Mormântului Sfânt și în 1884 au cumpărat acest loc cumpărându rândul au început să-l amenajeze și de atunci și până astăzi este deschis vizitare tuturor evanghelicilor. Deci evanghelicii preferă să vină, să vină aici. I-au fost foarte frumos, sunt prea multe biserici în Ierusalim ca să mai facem încă una. Vrem să păstrăm locul natural, să se vadă cum era. Frumusețea este că aici poți să înțelegi și răstignirea, și îngroparea, și învierea, că te găsești într-un cadru natural. Ai mormântul în față, ai aceste obiecte și poți imagina cum s-au derulat lucrurile. Viziu v-am arătat eu. De acolo și până aici era o creastă de munte. Aici deci este zidul, este munte. Aici este alt munte. Și aici au făcut o carieră de piatră, au taiat piatra pentru construcția orașului. Și s-au oprit cu cariera aici. Când te uite, dintr-un anumit punct, vezi două scobitori, ca se scobitori de ochi. Aici vedeți mai bine că între timp s-a mai distrus. Uitați cum arată. Vedeți, orbitele, gura, nasul, Doamne. ceasta de om, ceasta de om. Atunci a spus foarte interesant. S-au dus pe lângă asta și o să ne ducem și noi, o să găsim mormântul. O să găsim uh, ceasul de muș și o să găsim spanzinul uh, de apă. Toate care dovedește că suntem într-o avem un mormânt avem o stântă care pare ceasca de om. Și englezii au fost posibil, nu spun 100%, posibil să fi fost Golgotha chiar. Deci ați văzut, uitați-vă acolo, dacă vreți, acesta este locul unde putem să identificăm uh, Golgotha, adică locul căpătit. De apă. Aici este cisterna de apă foarte adâncă, 10 metri are. Cisterna de apă este ca este o pâlnie, e o pâlnie, așa mare. O pâlnie. Mormântul Domnului Isus, în varianta protestantă. Ce mare ești! Ce mare ești! În acest cadru frumos, vă invit să deschidem aceste momente când vom serva cina Domnului cu prima strofă din nimnul 126. Eu pentru voi muri. Domnul, ce faceți voi din ea? Ajută-ne ca aceste imagini pe care le-am văzut cu ochii noștri să transforme viețile noastre așa încât să putem fi exemple pentru alții ca și alții să te cunoască pe tine. Ajută-ne să fim martori pentru tine. Prin Domnul Hristos. Amin. Amin. Așa să Mulțian ani cu pace și iubire, 731. Mulți ani cu multă fericire, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, să trăiască, mulți ani trăiască, mulți, ani trăiască. mulți, ani trăiască. mulți ani trăiască. În veșnicie să trăiască. La mulți ani și aplauze pentru fratele nostru dragi! La în dreapta imediat mergem la Biserica Adventistă. Biserica Adventistă. <gătă -i> Și am început să ne rugăm și să cântăm. Acolo eram pe un grup din Filipine și au auzit când noi cântam. Și s-au alăturat. Erau și ei frații de ai noștri. Și am avut așa o trăire atât de intensă, atât de mare bucurie. A fost că parcă pentru un moment am avut o pregustare a ceea ce va fi în oameni. Am vizitat în săptămâna aceasta niște locuri foarte frumoase. Sigurile alte ale Elisadului care inspiră nociunea de nefricănii pe care ar trebui să ne conducă. Realitatea apropiată, cel de februia și de pe alte străzi intruc alte grânturi de pe cele de nefricării. Nu este peste tot atât de curat, nu este peste tot atât de civilizat, mă întreb cum a fost pe vremea Domnului Hristos nu vă potriviți chipului veacului acestuia ci să vă prefaceți prin înnorirea minții voastre ca să puteți bine binevoia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și răsăvârșită. Uitați, de aici încolo, deci din partea aia și în continuare este... Strada stele. Pentru că spun, pe această stradă a venit magii, condus de stear la Iusalim. Aceea stradă se mai și strada patriarcilor, pentru că și patriarci călătoriau, tot pe, pe strada asta că la noi am venit undeva mai de sus cucături, și acum am intrat pe strada stele. Dacă mergem puțin mai încolo, 3-4 minute, nu mai mult. Suntem chiar în centrul Betleemului, în fața bisericii fi biserica care a zona în 737. Și are o moscheie și în Ierusalim, chiar lângă Biserica, Nativit, biserica Mormântului, v-am arătat-o, aia pentru care o tăiat turnul, și are una și aici. Însă omul a fost foarte cum se cade, foarte cum se cade că patriarhul i-a zis intră în biserică să te închin i-a zis nu, nu intru că dacă eu mă închin în biserica voastră urmașii mei are să vă ia biserica a avut dreptate s-a închinat, s-a dus lângă uita acolo biserică biserica nasibității, s-a făcut lângă o moscheie, în Ierusalim biserica formântului lângă a făcut o și s-a închinat ca să nu le ia a, a, urmașii lui Biserica aparești. A fost un om înțelept. Deci au fost și între ei mai mai, să zic așa, mai crustoc puțin. Dacă vrei să intră, dar numai bărbații cred, să ține în moschee care va. dacă se puneți-vă acolo în călțăminte, puteți să uitați. Unde? Constant e un betleem, numit Casa Laptelui. Casa Laptelui. Deci, când păstorilor, unde au venit îngerii la păstor și au anunțat, la unde s-a născut Domnul Hristos și casa unde a stat mai mult timp, numită Casa laftelor. De ce? Pentru că și Iotic și Maria erau original din Becler, mai aveau rude. Ce fel de rude? Nu știu, dar aveau. Și în mod normal ar fi trebuit să meargă la rude. I -i -i. Să Maria tot mai năștea și întreba, Iosif, când te-ai însurat cu Maria? Acum 5 luni. E șofer, e cu de rușine, lua cu pietre. Mă dați seama? A seama. Da. Și el n-a putut merge la rude că s-a oprit în margine. După ce au venit păstorii, a doua zi s-a umplut Betlemul că s-a născut Mesia. Peste câteva zile s-au o săptămâni, au venit magii s a născut Mesia. Ei, acum putea merge la rude pentru că spunea nici copilul meu, copilul lui Dumnezeu, s-a dus la rude. Și acolo spune că tradiția a curs uh, sunt lapte din pieptul Mariei. Dar, Dar asta este toată... trebuie să fi. ne imaginăm cum s-au decurs lucrurile, fiindcă ei erau de aici, deloc. Și a stat puțin aici, nu s-a grăbit, n-a plecat în două zile, în trei zile. A opta zi a fost tăiat prejur și a, -a zis s-au dus la templu să îl înscrie în Registru de Întâi Născuți. Deci cel puțin 40 de zile au stat în Betleem. Ceea ce înțelează că magii au ajuns undeva cam la vreo 40 de zile. Că Registru de Întâi nu era în Betleem, era la templu. Și când s-a dus la templu, s a întâmpinat Simeon și Ana, deci e un... cea mai multă istorie. Problema cea mai... cea mai gravă este că și oamenii din Bethlehem și oameni din Ierusalim au avut foarte multe argumente că a venit Mesia. Deci gândiți-vă că tot orașul Ierusalim a fost pus în mișcare de către magia. Unde este împăratul că am venit să vedem steaua? Păi ei știteau în Biblie, o steară sare în Daniel, În Daniel unde spune, 70 de săptămâni va fi până la Mesia. Vedeți? Deci erau două profeții, una de loc și una de timp. Deci avem două coordonate, spațiu și timpul. Dacă cele două le aveau, era exact punctul de intersecție unde era. Dar, n-au citit și Daniel. Thora scrie în tragedia veacurilor că evreii au făcut un blestem. Blestema să fie degetul acela care citește Daniel nou. nu citesc. Eu am prieten de-ai mei, zice eu nu cunosc cartea lui Daniel, n-am citit cartea lui Daniel. Citesc totul în vivo, dar Daniel nu-l Pentru că ar avea cele două date, locul și timpul, și ar găsi Mesia, dar nu-l citesc. Vedeți? Deci problema este că Dumnezeu ne dă informații că dacă noi nu o acceptăm, nu o studiem, apoi vin consecințele. Dumnezeu. Daniel trebuia să fie între profeți, dar l-a scot dintre profeți și l-a băgat în scrie. Tora o citesc în fiecare săptămână, s profeții citesc în fiecare săptămână, Salmi, îi cântă, Megiloturile le citesc la marele sărbători și rămâne Danielul care are niciun program liturgic când să fie citit pe din afară. Aici în parcul în piața aceasta, are loc programul de Crăciun. Pe toate străzile acestea sunt videoproiectoare care proiectează pe clădiri, dedica care se ține în biserica catolică. Tejii lui David, care au mers să scoată apă din fântâna de la Poarta Betlemului. Potrivit unei tradiții care merge până în secolul 6 după Hristos, aceste trei guri de fântâni sunt cunoscute ca Avar El Nebii. Daud, Nebi înseamnă profetul David, merg, în, merg și mai în urmă până în timpurile biblice. Potrivit tradiției, regele David, însetat după bătălia cu filistenii, a cerut apă și trei dintre oamenii săi s-au adus la fântâna care era păzită, controlată de o garnizoană filistiană de lângă Betlehem. Când regele David au văzut că ei și-au riscat viața pentru ca să-i aducă apă, a refuzat să bea și a oferit-o ca o lui Dumnezeu. În 1895 s-a găsit ruinele unei biserici bizantine care se crede că a fost construită de împăratul Justinian între 1527-1565, descoperită la răsărit de aceste fântâni. deci undeva un pic mai încolo. Asta e, altceva nu mai avem în putere. Frate, Aldea, a trecut o săptămână în care am fost împreună zi de zi și am vizitat atâtea locuri frumoase. Noi am fost foarte încântați. Cum v-ați simțit dumneavoastră? Așteptăm o concluzie a excursiei. Am avut cinci grupuri în primăvara aceasta și a fost grupul cel mai interesat de locurile biblice care ați apreciat și pietrele fără prea mare valoare artistică, dar cu valoare biblică. A fost grupul care ați avut foarte multă independență, așa că v-ați permis să rămâneți și mai în urmă câteodată. <laughs> și ați fost oameni cei mai simpatici, cu muzică, cu bucurie, cu voioșie, care îți dă un farmic deosebit. Mulțumim! Apreciez interesul, unitatea și toate celelalte lucruri frumoase din grup. Dar partea bună a lucrurilor este că am aflat lucruri noi, am cunoscut oameni noi și este o, un punct de plecare pentru a aprofunda unele lucruri, așa consider cel puțin. Eu am citit înainte să vin cartea dumneavoastră că am zis să știu pe ce drum mergem. Unele lucruri le-am și recunoscut, Altele o să le mai citesc la întoarcere la București și probabil că se vor fixa mult mai bine așa. Dar în total a fost un grup agreabil și insist cu disciplina un pic. E ca să drum spre Mulțumim, Doamne Iisuse, că am petrecut un sabat în orașul Tău, Ierusalim și Betleem. Îți mulțumim pentru toate lucrurile frumoase. Ajută-ne să le păstrăm în suflet și să ne dorim să ne întâlnim odată cu Tine în aceste locuri. Acum fii cu noi în seara aceasta, în drumul spre casă, o ne și ajută-ne să ajungem cu bine. Amin. Te rog să cuvinte fiecare membru din acest grup Amin. și să ajut ca să păstreze și să ducă amintirile frumoase. Amin. În numele Lui Isus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Amin. Și acolo este punctul să spunem central al creștinilor în Dumnezeu a Acolo sunt ucenicii. Și doi dintre ei se duc spre casă pe drumul pe care mergem noi acum. Vom trece pe lângă Emaus. Eu am locuit aici, din, de la casele astea, 2 300 de metri mai în dreapta. Și după masa am vrut să experimentez, să fac proba. M-am dus până la Emaus. La ora 8 m-am întors înapoi. Pădurea martirilor. Pentru că și-au propus să planteze, pentru fiecare evreu mort, cel puțin un copac. Și au un program foarte frumos. De câte ori se naște un copil, părinții plătesc cel puțin pentru un copac, cam 25-30 de shekel, să se planteze un copac pentru acel copil și dă un certificat cu un număr. Copilul, când e mare, poate merge în pădure să găsească copacul lui. Așa că Toată populația participă la plantările de copaci prin aceste certificate.